Магическото огледало Или форум на сънуващите две Вадим Зеланд Ай-техника на трансърфинга Избиране на целта Разумът, когато танцува танго-танголита Закон е нейният каприз Душата, амаче капризно девойче Днес за теб си мечтае, а утре, видите ли, хич не иска да те знае Аз имам друг герой Сериозен и отговорен, когато стругова фланец бронхолита. Разумът, ха-ха-ха. Откъде изкупа тази бронхолита? Душата, ами тя е девойка с болезнен вид, в работен комбинезон, ама по-добре не е закачай. Разумът, ами фланецът? Душата, обикновен фланец, стандартен. Разумът, а тя какво прави? Душата, ама че си досаден, какво?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 нито за позитивен слайд, а намерението ми е само едно, не, две са. Първото – да избягам, да се скрия от всички второто, да престана да живея. И нито трансърфинг, нито симурон, никакви техники не действат. Простата за песимизма ми, но още не съм окей, okay, ланш, включи надзирателя и наблюдавай отстрани депресията си и ще видиш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 Арта, Мм, и аз искам нещо нереално. Енгел, как така нереално? Много си е реално. Арта, добре де, реално. До 14 февруари. Енгел, както кажеш, скъпа. Арта, не знам. Ох, не знам, може все пак да съм повишила важността й. Или имам малко енергия. Сарина. Може би вярата или увереността ти слаба? Арта, и вярата, и надеждата, и любовта, всичко си на мястото, надеждата дори е в повече, ама не се получава. Янгел, надеждата да се разстреля. Тя не позволява да вярваш, да действаш, да обичаш. Арта, бихте ли ми казали къде е туалетната фу, т.е. с какво оръжие? Янгел, с вяра, любов и действие.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 А моята надежда, някак е свързана с действието и мисълта в трансърфинга, ми харесва, че не. Трябва да се боря, а да се поддам на течението. Правилно ли разсъждавам? Ингел, тогава това не е надежда, а намерение. И е прекрасно. Имаш и вяра. Всичко ще стане както трябва. Ей, не да се поддадеш на течението, а да се движиш по течението на вариантите. Плюс чисто намерение. Енгел, Арника, а как точно разбираш да се движиш по течението на вариантите? Енки, всичко е в координацията. На първо място премахвам жестокия контрол на сценария. Моят свят най-добре знае как да се реализира намерението ми. Аз знам, че то се реализира и не се кося, че не се развива така, както ми се иска. Приемам вариантите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 А пък се страхувам да си поставя конкретна цел, страх ме е да не се разочарувам, ако се окаже, че точно това вече не ми си иска, пречи ми страхът да не разруша нещо в живота си. Например, смятам, че целта в живота на всеки човек е да открие любовта, а когато си омъжена и имаш две деца, спирате страхът да не изгубиш онова, което е съградено с толкова труд. Какво мислите? Ланч – все едно любовта я е няма, и какво сега?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 Децата също са като запълване на пустота и скуката, социалният престиж: имам си някого, с когото имам любов, и мога да демонстрирам това пред околните, особено пред познатите си от женски пол, за които голямата любов също като за мен е цел в живота. Яркият секс, другарче при получаването на различни впечатления. Помощник в домакинството и дърве точно така е, автор. Според мен, следващата стъпка е да разбереш. Че 90% от всичко това човек може сам да си даде, без да създава в живота си ненужни и болезнени зависимости от други хора. Доколкото разбирам, Мария, главният ти проблем е чувството за самотай. Ненужност, така ли е? Мария, Ахматова има прекрасни стихове по този повод, наложи ми се да се поровя много надълбоко в памета си, за да измъкна оттам нещичко по-оптимистично. За това пък стихове и песни за неща любов.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 Половото махало е едно от най-мощните и заграбващо огромно количество енергия, и то постоянно, дори когато човек е абсолютно сам. Не те ли очудва, че по стила на съобщението може почти стопроцентово да се определи дали е от мъж или жена? Защото има твърди истерични и неуверени в себе си мъже и жени маскарани. Но започвайки формален разговор с непознати, и едните, и другите се изразяват по съответния за своя пълначин.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 а практически целият живот е натъпкан с правила и представи какво, се полага и какво е допустимо на представителите на мъжкия или на женския пол. А пък сексуалните ограничения и предразсъдъци са непроходима целина на глупоста. Едно три angel. съгласна съм с теб и не се съмнявам, че си от мъжки аз постъпвам точно така, любовта действително се лея и ти даваш, получавайки от това огромен енергиен заряд, ако ми дадат нещо замяна, добре.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 Проблемът е, че за мнозина стереотипът толкова изкривил и затрупал истинския имаз, че оттам изпълзяват всякакви извращения, сексуален и не само в такъв план. Ланч, люлее се, люлее се, люлее се драката махало, за секс и за любов. Исипахте всичко в един тюб, моля ви, сексът отделно, любовта също, все пак това са различни неща. Кой знае защо, започна ли разговор за любовта, непременно изплува сексът?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 върху колкото можеш да задържиш вниманието си. Просто да. Започнеш веднага с няколко е твърде сложно. Заначало по-добре вземи една цел, отработи навиците си, убеди се в ефективността на методиките. Тогава вече можеш да увеличаваш количеството. Ден ли по повод на целите и задачите прочетох в една книга следна история, някакъв човек работил със своето несъзнавано и решил да го натовари с задачи по пълна програма.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 Доколкото ви е възможно, да въртите мислено любовен слайд с идеал, абстрактна личност. Сет не просто се разхождайте в сене си наяве, както се разхождате в гората, любовайки се на цветята. Само, че дръжте очите си широко отворени, не забравяйте за осъзнатостта. И в един прекрасен момент случайно ще се окажете до прекрасно цвете. Наслаждавайте се на красотата и аромата му, докато цъфти, а когато увехне, не съжалявайте за нищо.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 Вземам ръкавицата, прошепвам вълшебно заклинание и извиквам на зланкоконата. Та точно тя изпълнява желанието. Наистина. Тя ми е капризна, ако се заинати с никакви бомбони не можеше примами. Разумът, а с какво заклинание я викаш? Душата, да не мислиш, че ще ти кажа. Разумът, мен пък хична ме интересува. Питам така от чисто любопитство. Душата, странно, неинтересно любопитство имаш. Добре де, слушай. На злънкоконо, излезни, всички мои желания изпълни. Послушна ли си ти сега, с бомбончещете на гостя? Разумът, а ако аз опитам да извикам? Душата, пак ли питаш от чисто любопитство? Разумът, от чиста любознателност. Стига толкова, време е да гледаме саня. Аз, Джей, мъж лови риба. Гледа, по реката плува някаква хартийка. Оловил я, лотариен билет. Проверил го, пък той печели в щире 1 0 0 милиона. Тича в къщи при жена си. Едва си отворил устата да сподели радостта си, а тя Махай се, не ми е до теб мама умря, мъжът си казва Мамка му, как ми схвърли? А. а ако говорим сериозно, когато се появят вести от добрите жизнени линии, започваш да им се радваш и тъна. Може би така се нарушава равновесието и дали няма да те запрети надолу? Според книгата не би трябвало, но в живота се случва точно така. А радвай се много внимателно, без да повишаваш важността. Според мен аз. Твърда се зарадвах и се върнах назад. Виго, го, привет, народе!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 Защото околният свят става вълшебен тук и сега. Като забележиш това вълшебство, реално се убеждаваш, че системата работи. Работейки с бързите поръчки, стигнах до следните изводи. Едно, намерението трябва да е меко и ненатръпчиво. Не бива да се притиска реалността, не бива с волята си да принуждаваш да изпълнява желанията ти. Например, искам по край мен да прелети птица, това е най-простата поръчка.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 В крайна сметка, след няколко минути, музиката замлъква. Точно това е правилното намерение. Владимир, подписвам се под всяка дума в поста ти. Не бива да се изхвърляш на нещо голямо, особено да се опитваш да влияеш на други хора. Сега си играя с лампите в парка, гаси ги и ги паля, наистина енергията ми стига за сега за едно 5-2-0 минути. Бъти, седи си в офиса и реших да опитам с птицата. След пет минути на главата ми прелекя хартиено самолетче. Е, не е птица, а малоткъде е птица в офиса? Навярно ми попречи лекото съмнение. Роса, имах един интересен случай. Прииска ми се да си поиграя и си поръчах букет цветя. Но вероятно не съвсем правилно технически, защото си представих, че мъжът ми ми подарява букет, ала недостатъчно ясно, че именно моят мъж и ги подарява на мен.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 Тя изобщо не иска да бъдете преуспяващ бизнесмен и да изразходва време, усилия и нерви за денонощна работа. Да, на нея и кратко харесват стилът на живот, местата за почивка, дрехите и дъра на преуспяващия бизнесмен. Затова си поставете такава цел «Искам да живее човешки» и си представете всички атрибути на живота си. И колкото по-непреклонно държите в ума си вашата цел, без да се съмнявате нито за секунда,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 Е, щом няма възможност за сега да. Ме изпрати на урал. Виго, спомних си виц по темата. На един Жоки му се паднала стара, стара кобила, истинска кранта. А той трябва да победи Молия, хайде, конче, давай, постари се. Ако билата му отговаря, добре де, ще ги оправим всичките. Обещавам.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 А при мен и с бързите поръчки нещо не е наред, макар, че неприятностите ми рязко намаляха. Май проследявам всички махала, раздрусваме, но не силно и не задълго. Изглежда, както пише Виго, натрупването на личната ми сила е едва в началото. Нярна ми се мисълта, дали да не записвам или нарисувам и бързите, и далечните поръчки, за да визуализирам по-добре целта си и да не разсейвам вниманието си? Нали знаете? Хората се делят по слухови, зрителни усещания. Изглежда наивно, но може и да помогне. Виго и дребните поръчки трябва да се отработват. На всеки го ще стигне личната сила за една дребна поръчка. Значи, просто се изпълняват някакви условия. А именно, едно, не да желаеш, а просто да си вземеш онова, което искаш. Правиш избор и пускаш ситуацията, изобщо не мислиш за нея. Както пише Зеланд, отказвайки се от контрол, ние получаваме още по-голям контрол, отколкото сме имали. Право в десетката. Две, не се интересувай от резултатите. Докато желаеш да го получиш, няма да имаш успех. Три реалистичност на поръчките. Тоест, естествената вероятност на събитието трябва да бъде достатъчно висока. Ще осложняваме по-късно. Владимир, хора. Подскажете ми как да се отърва от хазарта. Правя поръчка, много проста, пред очите ми се изпълнява от 5 секунди до една минута. После правя втора и пак се изпълнява. Трети път, отново. Когато се получава такава верига, отначало ти спира дъхът. Който го е правил, знае за какво говоря. Вследствие на това, безупречността и непокизмът при поръчките отиват на кино. И така. Как да се науча да не изпадам в уфория, когато правя всичко това? Според мен сетне, когато започна да се изпълняват по-големи поръчки, съвсем ще се шашна. Сарина Еуфорията от неверия и боязан, че успехът ще изчезне. Когато дойде знанието, че аз съм крал, кралица на своя свят, всичко ще премине спокойна увереност. Аз също творя в работата си, когато не съм натоварена. Още нещо за визуализирането на поръчките, много се засилва от постоянната работа по визуализирането и озвучаването. Добре работят тъпечетата на компютъра, надписите и картинките на равнището на очите. Виго, да, дъхът ти спира. Чувстваш се вълшебник. Само, че има един проблем. Това вълшебство много бързо свършва, новите поръчки се изпълняват все по-зле, сет не съвсем представят. Причините може да са.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 се съдминат на реалността веднага ще ни подреже крилцата и вълшебството ще свърши. Изводът е, че и в сънувания свят, и в реалността не бива да се излагаш на ударите, не бива с емоциите си да разкриваш присъствието си. През цялото време трябва да оставаш в сянка. От гледна точка на трансерфинга, подобен отговор на реалността, може да се обясни и с възникването на равновесни потенциали. Но на човек му е полесно да се бори с нещо си отколкото са себе си. Също като смахалата, не се ядосваме ние, нас ни ядосват. Така и с програмите на реалността, полезна да решим, че те ни спират кислорода и да вземем мерки това да не става. Но, разбира се, всеки в правото си да избере по поблизкия до него модел. Владимир от отговорите следва изводът, че е нужно просто да свикнеш всичко това.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 Ето един пример. Закъснявам за тролейбуса, той вече тръгва от спирката. аз трябва да се кача. В крайна сметка, жартиерите му падат, шофьорът слиза от предната врата и ги закача. аз през същата врата влизам в тролейбуса. В тази ситуация сработва най-уязвимото звено. Да, не мислех конкретно за жартиерите му, но примерът е твърде показателен.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 Някой иска да получи работа във фирма, мястото е само едно, а претендентите са мнозина. Но нашия човек е трансърфър, затова се заема с задачата с вяра в успеха. Отначало очертава събитията, те определя крайната цел, влага намерението си в това. В матрицата на събитията се образуват две точки – начална и крайна. Тоест крайният резултат вече е записан някъде, но условията за реализирането му още не са създадени.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 Как беше? Май беше така. На изпълзи и желанията ми спълни. Бъди послушно, пиленце, ще те на гостя с тюфтенце. Не иска да се покаже. Ей, на имам чудесни тюфтенца, току-що ги извадих от тигана. Ао, сам ще си ги изям. Е да излизаш, че като взема ръкавицата, ще я пусна в тигана. А -а. О! О, О! Душата, какво си се развикал? Разумът, добре, че се върна. Тази твоя злобна на злънкуна ме охапа по пръста, змия такава. Душата, значи това се криело зад любопитството ти. Какво е кратко каза? Разумът, ами нищо, исках да и е кратко дъмтювтенце. Душата, идиот, тя е вегетарианка. Нали ти казах, че обича бомбони? А заклинанието произнесе ли? Разумът, амида, слушай, на злънкоконо, изпълзи, заповедта ми изпълни. Бъди послушно, теленце, ще те на гостя, чувтенце. Или не, май нещо съм объркал. Душата, точно тъй. Така ти се пада. Разумът, проклетница е твоята на зланкокона. Нека си седи и да сумти в ръкавицата. Всичките ми желания се изпълняват и без нея. Душата, хихи. Трай, куньо, за зелена трева. Ще видим. Разумът, ще взема да насъскам моя крокозабъл срещу твоята на тогава ще видиш. Душата, а пък моята на твоя крокозабъл. Разумът, чакай малко, сънят започва. Максим, що се отнася до целевия слайд?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 Изчистате намерението си от желанието. Разумът, какви ги вършиш там? Душата, обелвам бомбона от обвивката. Разумът, съвсем си откачила. Откъде си взела такъв огромен бомбон, та е колкото теб? Душата, в магазина за подаръци. Разумът, и колко плати? Душата, николко. Нали е магазин за подаръци? Просто влязох,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 Възможностите ви са ограничени само от вашето намерение. Разумът, а матя сега ще тръгне да обира магазини и банки. Душата, не сега, този бомбон ще ми стигне за дълго време. Читър, имам въпрос, но преди да го задам, се налага да обясни ситуацията. И така, за да изпробвам трансърфинга, си избрах мъничка, простичка материална цел. Преди всичко се запитах, имам ли намерение.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 Страховете и съмненията ще изчезнат от само себе си. Ето защо винаги повтарям, че е необходимо системно да се занимавате с техниката на слайдовете. Слайдът е движещата сила на реален космически кораб, слоя на вашия свят. Слоят ви лети на където го насочвате с мислите си. Вашето внимание е рулят, а двигателят е намерението. Ако не фиксирате вниманието си върху целта и нямате намерение да постигнете,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 Той си има целеви слайд, в който седи в Шевското кресло и активно ръководи всичко. Но това е само слайд и за сега човекът е само обикновен изпълнител. В дадената ситуация какво се подразбира под движение на краката по посока на целта? Активна и въодушевена работа ли? Или нови предложения за самоусъвършенстване?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 Люлик, моето мнение е друго, в дома си ти се изолираш от света, не го приемаш такъв, какъвто е, излез света, разхождай се като наблюдател, не ми се вярва, че няма друга места, освен дома, ти и просто си свикнал с него, мнозина се плашат да променят нещо, да търсят страхът пред неизвестността. Кой би могъл да помисли, че ще срещна мъжа си в планината, виновен е страхът ми от височини, тогава реших да се отърва от него, и то къде да е, и се. Записах в секцията по алпинизъм.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 Читър. Ха-ха. Ама че работа? Задаваш въпрос, отговарят му по съобщения, от които наклоне на черта едно 0 са по темата. От всичко, което прочетох, никой не може ясно да отговори на въпроса ми. Има общи и изтъркани фрази като «слушай интуицията си», «използвай вътрешния си взор» и подобни. Ще се появи ли все пак ясно и конкретно разяснение на поставения въпрос? Ей. -е!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 Той е обикновен сътрудник, работи отскоро, младте и не винаги избръснат. Шигичка. Има си целеви слайд как седи съответното кресло, как дига слушалката на телефона, строява всички, мотивира ги, отново ги строява, сетне пак ги мотивира и най-накрая поощрява отличилите се. Въпросът е как да движи краката си. Да работи активно, да предлага идеи.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 Може би ще се появи някакъв избор, внезапно бивш съученик ще ти позвани с предложение, главното е да не го отхвърлиш тутакси. Промените могат да дойдат оттам, откъдето най-малко ги очакваш, и дори няма да са такива, каквито очакваш. Читър, не зная, може и да не съм прав, но винаги съм се стремял към прости и понятни схеми. Защото при достатъчно знания всеки въпрос може да се изясни по този начин.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 Душата, а ти знаеш ли как надува бузи пришката? Като се надуе, като. Изпъчи корем, такъв червен далест и симпатичен мъжага. Разумът, а моят помпал, като разпери палци, като окукори очи, такъв як, истински мачо. Душата, а моят пришка, като изтъркали бачунка квас и я изцеди до дъно, юнакът му сенак. Разумът, а моят помпал, храбрецът му с храбрец. Като се плесне върху курника, направи го на трески, а той, целият фейца и перошина, се кикоти. Душата, а моят пришка го охапа хипопотъм в зоопарка, тогава моят бабанко събори оградата и кратко започна да натиска и да души злобния хипопотъм, докато онзи не изгуби съзнание. Разумът, а моят помпал също в зоопарка го видя слона ти като затръби, навярно от завист, та помпала се прехвърли в клетката му и като го захапа за кълката, не го пуска.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 Добре де, победи в надуването на важността, а какво ще кажеш за намаляването и кратко? Разумът, моят помпал вече поумня, повече не пробива стената с глава, а ходи във фитнес-клуба, занимава се с аеробика и танци. Душата, а моят пришка преди приеждаше, а сега пази диета и се храни изключително състествена растителна храна, така че скоро ще отслабне и може смело да сяда на компютъра. Разумът и ще живеят дълго и щастливо.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 Преглеждай вестниците за обяви за продажби на апартаменти, визуализирай се в този апартамент, подхранвай изморение от живота-началник с добро настроение. Започни да четеш книги за здравословно хранене. Брек е фидр. Пострел той ланч. Че се интересувам от конкретния аспект, но означава, че не зная и не разбирам всичко станало. В този тупик се опитвам да си изясня две конкретни понятия, без връзка с всичко станало. Сарина.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 а негодуването се засилва и така до безкрай, поточно до край, по веригата на обратната връзка. Вече трябва да ви е ясно, необходимо е да се събудите, да откъснете умалюсания си поглед от огледалото и да прехвърлите вниманието си върху това, което бихте искали да видите в слоя на своя свят. Мислете не как живеете, а как мислите. Но удовлетворението ще остане, но недоволството ще изчезне, защото мислите ви вече са съсредоточени върху желаната цел.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 Сладоледът в хладилника свършва, котията с бомбони се изпразва, от бутилката с лимонада капва последната капка. Край Светът потъва в сива безисходица и започва най-мрачният карнавал, Те исках да кажа, погребална процесия или не, как се казваше, нощен кръгозор, да, да. Разумът е стига толкова. Във всяка досадна ситуация може да се открие позитивен момент. Например, стигнали сте до задънена улица.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 Взема той чайника, а той леден. Ядосъл се и плиснал водата в лицето и кратко. А тя, Ао, обаво, се не кипна. Разумът, виждаш ли? На Навсяка задънена улица може да се гледа като на начало на нов път. Бигинт, позволете ми да споделя своя проблем. Намирам се в много странно състояние и не мога да изляза от него. Работя над твърде сложен програмен проект.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 Тутък си се появяват други спешни дела, някой ме отвлича. Усещам се напълно празен отвътре, и енергията ми е на нулата. Ако продължи така и по-нататък всичко ще свърши с катастрофа. Поръчителят е твърде сериозен, може да ми причини много неприятности. Но не мога да изляза от това състояние. За пореден път попаднах на сайта на Трансърфинга и се обнадеждих, че той ще ми помогне. Сарина, разбира се, Отстрани се вижда по-добре. Сигурно е повишена въжността на събитието. Може да се намали, ако си представиш мислено негативното развитие. но не успях, изгониха ме от работа и тъна, да приемеш този обрат с душата си, да разбереш, че от това не се умира и да продължиш да живееш. Токовиш, те пуснало и музата ти се върнала. Джеманай, опитай да започнеш от епилога и да вървиш към мястото, където си запецнал. Казвам го в смисъл, че трябва да поразчупиш стереотипите. Например, не сядай да работиш, а ставай да работиш или пък сядай за приключение. Или си кажи нещо като «Стиска ли ти, Волдемар, да се бълхнеш във фонтана, Расмей себе си». Тоест, намали важността. Скиталец, не се тревожи, малко ти останало, програмите имат свойството да свършват внезапно. Ако чак толкова, пък не можеш да изтраеш.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 след като си приготви списъка, започни от най леките поправки. Ще ти заемат по едно нула тире едно пет минути, ще ги зачеркваш една след друго от списъка и увереността ти в себе си ще нарасне. Много бързо ще ти останат само две-три основни точки, но до тогава вече ще си, си починал и ще си се настроил за по работа. И отгоре на всичкото ще си изчистил програмата от драболии, за които преди ти е било жал да хъбиш време.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 Вървете всички на, след известно време, вече поблизо, пак. Вървете всички на, мъжете недоумяват какво ли щаде това. Внезапно иззад за воя изплува лодка, в която седи мъж и гребе с лъжици. Те се вторачват в него и го питат. Ей, момко, а защо не гребеш вилици? И я вървете всички на. Душата, странно, а защо все пак той гребе с лъжици? Разумът, ооо. Волк.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 Иска ми се да кръща, само, че дядо вече спи и майка, и баба, и сестра ми, и котката ти хичко похърква, всички сякаш ми се смеят, а на нас и така не ни е зле. Знаеш ли, сега седи и си мисля, понякога става така, че ти увисваш в този свят и всичко от много м. Ако бях глупав, навярно щях да си живее щастливо, без да се замислям кой е прав, а кой крив, но не, сподобил ме Господ. За чий ми е този? Мозък.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 И ми подхвърля под краката неприятни сюрпризи, като купчина ла, огънах се. Изморих се, а мисълта, че ако се предам, наистина не ще мога да те видя, мешиба като скамшик и пак ме вкарва в тази въртележка. Получава се затворен кръг без начало и без край. Не зная какво да правя. Изобщо се получава някаква безмислица, като че ли осъзнавам какво върше неправилно, но не мога да изляза от това състояние. Елмикей,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 Волк, винаги помни, че не си самичък. Кошка, освен това, Волк, помни, че има и вълчици. Дженерал, ей, Волк, приятелю, в подсъзнанието ти се е натрупал много негативизъм. Казвам ти го като специалист. Така какво става сега? Негативизмът ти се стреми да излезе навън. Ами това е прекрасно. Какво трябва да направиш? Позволи на тази гадория да излезе. И така, отиваш си в къщи, за да не ти пречи никой, желателно е да бъде сам в апартамента, лягаш на пода и дишаш равномерно. Станали? След това си казваш, сега си позволявам да се освободя от негативизма и си позволяваш да чувстваш абсолютно всичко. Наблюдаваш, без съпротива, поздравления и оценки. Как се променя състоянието ти, какви мисли ти минават, Какви чувства и емоции? Позволяваш ли да се освободиш от всичко това, между другото нещо подобно има в пътят на мадьосника на Чупра, но не го е измислил той. Отказваш да се съпротивяваш на онова, което е вътре в теб. Приемаш го. Подумите на Чупра, не отричаш емоцията, а я признаваш, да, аз чувствам точно това. Реакцията може да бъде много силна. приеми след това ще се чувстваш като след повръщане, гадно, но много по-добре, отколкото преди. Ако е необходимо, можеш да го повториш. Ланч, почини си, миличък, всичко вършиш правилно, само дето малко се претоварваш, погледни света, дори котката ти крещи, а тя е твоето огледало, нахраня я, дай си почивка и не се напрягай толкова. Волк, да, точно така. Така и ще направя. Ланч, юначага. Добро, момче. Волк, между другото често съм препрочитал у пасажи в книгата, в които се говори, че е необходимо да се включи надзирателят, но така и не загрях как да го включвам. Просто постоянно да следя мисления си процес ли? Но бързо се разконцентрирам и пропускам по край ушите и през пръстите си момента, когато е нужно да реагирам някак си. Кошка, представи си, че гледаш филм за себе си. Гледай се отстрани.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 Е виж ти, разумът, потомците ми ще открият колко грандиозни са моите идеи. Душата, продължавайте, продължавайте, мистър ни риба, ни рак. Разумът, не, по-добре ме нарича и мистър никой или пък някой. Това звучи много повношително, нали така? Душата, някой самодоволен. Разумът, не, някой, заслужаващ всемерно възхищение.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 На него и придаваш по-голяма сила. Така, че избирай какво трябва да развиваш и на какво е по-добре да зациклиш. Яругли в меч, Наталия, хвали се за всичко, успяла си, похвали се, сглупила си, похвали се, постъпила си неправилно, прекрасно. Ако беше съвършена, каквато си, щеше вече да пърхаш скрилца, но не и в този свят. Предлагам ти вариант, вместо да се ругаеш...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 Отърви се от потребността да ревнуваш. Докато не го осъзнаеш, непрекъснато ще се връща при теб, но щом го разбереш и приемеш вътрешната свобода за себе. Си за онзи, с когото си заедно, край, урокът е научен, ще имаш вътрешна целусност, няма за какво повече да се захванат за теб. Защото си станала друга, това махало те оставя на мира. Солъс, съветите ти не са реални. Все едно,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 Още повече, че в процеса обикновено вълнението изчезва. Хапи, на времето ми помагаше да си представя, че съм някой, а например Мадона. Емли Дей, как така всички сте успели да приемете себе си? Аз изобщо не мога. Ама никак. Това глупаво чувство, че не съм достойна. Разбирам, че всичко са корени в детството и когато дете са те наричали изруд и съжаляват,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 Разведох, отидох в нищото. И синчето ми е много се страхувах, че когато порасне, ще ме презира. За какво? Вършно няма за какво, но не мога да се отърва от чувството, че не съм достойна. А в трансърфинга те приемат каквато си, едно от основните качества. Не контактува ми с майка си, не мога. Постоянно ми се налага да се оправдавам, а ми умръзна още повече, че не искам синът ми да е свидетел на подобно отношение към мен. И това...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 Когато човек се смята за автономна система, той се опитва да се отърве от недостатъците си и да се здобие или да засили добрите качества у себе си и губи години за това. Но приемането на себе си става единствено тогава, според мен, когато човек стигне до разбирането, че не е неразделен от света, че е направен от същото, от което и целият свят. Ето защо всичко, което има света, го има и у мен и не е възможно да се освободи от това.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 Та ти си гърди пред мен и въпреки това не можеш да се приемеш. Стара се да се занимавам с трансърфинг, работя в тази насока, за сега – нула резултат. Хапи, тази тема преминава през всичките ти съобщения, кой казва, че да живееш с мъже признат на успех, а да не живееш – обратното? Това са глупави предразсъдъци. Наскоро се разделих с човек, към когото бях дълбоко привързана, но отношенията ни ми причиняваха единствено болка. Направих го сама, просто праскочих себе си и сега ми е много по-добре. Така, че наличието на мъж не е показател и не е гаранция за щастие. Тровижен, един мъж си хванал джин и както винаги, той му казал, че ще му изпълни три желания. Мъжът помислил, помислил и казва, нека по край мен премине стадо зли носурози. Джинът се облещил, но се съгласил на ти. И наистина виждат, тичат. Огромни, зли, с кръвя ли очи, земята под тях тътне. И си заминали. Джинът пита мъжа за второто му желание, а той, нека по край мен пак да премине стадо злиносорози. Отново се носят с кръвя очи, облаци прах, злобен вой, копитата им тътнат. Избягват. Третото желание, нека пак притичат. Шум, вой, хлоп, топ, зли очи.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 Занимавайте се с управляване на реалността, т.е. е с трансърфинг. Това е много добър начин да повишите самооценката си. Събуждате се в съня си наяве и ставате създател на своята реалност. Чувствате се господар в слоя на своя свят. Вече разбирате какво става в действителност. Осъзнавате, че сте способни да подчините сънищата си. На своята воля.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 Когато почувствате в себе си силата на Създател, предишната ви на увереност ще ви се стори смешна и жалка. Ще ви издам една мисъл-форма, която е сто пъти помощна, от която иде мантра. Тя звучи просто и непоколебимо. С мен е силата. Повтаряйте си тази формула, колкото се може почесто и вълшебната сила, външното намерение, действително винаги ще бъде на ваше разположение. И ако не зарежете занятията с трансърфинга, от сега и завинаги ще се здобиете със спокойна увереност в себе си. Душата и да пребъде с нас силата. Потапям се в самота. Душата, ало алуало. Ало. Разумът, престани да скачаш на кревата с телефона в ръка. Ще го счупиш. Душата, ало-алуало. Ало, ало. Разумът, защо повтаряш едно и също? На кого звъниш? Душата, чувствам се самотна. Искам да си поговоря с хора. Не е важно на кого звъня. Какво ще си говорим, също не е важно. Но хората не разбира това, нужна им е конкретна информация. Какво, защо, с кого? Разумът. Естествено, щом звъниш, значи имаш някаква цел. Душата. А ако целта ми е просто да си поговоря? За това си приказвам. Ало, ало, ало. Отсреща също би трябвало да ми отговорят.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 И до ден днешен се въргаля някъде из шкафчетата. Трябва поне да си го препрочета, да видя какво съм сътворила. Всъщност отдавна знае какъв мъж искам да срещна и отдавна го чакам. Анализирайки ситуацията според трансърфинга, разбирам, че с неверието си съществуването на подобни мъже аз съм го препрещала на други жизнени линии. Важността, да, също беше увеличена. Напоследък.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 Всички се движиме ежедневно по едни и същи кръгове, попитайте някой мъж как да отидете до библиотеката, да не е в три часа през нощта, проявете чар, искрен интерес към събеседника, изобщо бъдете просто жена, а не ловец, изрисуван с цветовете на войната. И при вас ще дойдат върволица умни, симпатични, приятни, весели неженени мъже. Сит, забелязах в думите ти обаденост, че си самотна, нещастна и на земята няма подходящ любим за теб.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 Но на успелият в материален план мъж според мен не може да бъде мъж, повтарям, според моето разбиране. Материалната компонента съвсем не е на последно място. Раят в Колибка е бълнуване, бабини дивотии. Не разбирам защо трябва да пътувам в претъпка на маршрутка, щом в собствена кола е покомфортно да живея в комунална квартира, а не в собствен апартамент, а най-добре в къща и тъна няколко точки. Това е нормално.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 Ако до тази възраст нищо не е постигнал и не се е реализирал, дори да попадне в райски условия, той всичко ще провали. Това е моето мнение. Ей, София, разбери, та си отговорна за всичко, което става в твоя живот. И хората около теб са твоя заслуга. София, теоретично го разбирам. Огледалото. А практически точно за това говоря, че напоследък сама се натиквам самота.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 Ти знаеш много. Душата, добре, слушай. Вървяла. Червената шапчица из гората размахвала кушничката си и подритвала мухоморките. врата и кратко висял плер, слушалките гърмял Рамштайн, но тя не го слушала, а си пеяла своя песничка. Шапчицата явно не била в настроение. Тя се начала на приказки, от чието съдържание възнегодувала или по-скоро побесняла. Къде си проскубен чакал? Това съм аз, червената шапка. Крещела по цялата гора. Идвам при теб, син на козел и кучка. Ще отмъстя за всички изядени баби, за всички овни, зайчета и прасета. Шапчицата търсела вълка. От страх всичко живо в гората се изпокрило и притайло. Зайкът се оказал на пътечката. Но не могъл дори да помръдне и тя се спънала в него. А, ти ли си, дългушко! Хванала го шапчицата за ушите и го разтърсила. Веднага ми кажи къде е вълчището. Не зная, прошепнал заекът, тръкайки се заби. Страхливо копеле. Не можеш да се защитиш. Да беше хванал за опашката тази мутра и да го беше хласнал в дървото, та да му се пръсне мозъкът. Добре, пръждосви се от тук. Захвърлила тя зайка настрани и закръчила нататък. Срещнала лисицата. Добър ден, шапчице, как си? Дали не е минал тук един беличак с дълги уши? А ти какво търсиш тук, мамка ти? Злобно кръснала шапчицата, мъчейки се да хване за опашката. Лисицата едва се измъкнала и побягнала през глава. На всички ви ще изтръгна зъбите и опашките ще ви откъсна, месоядни гниди. Цялата гора ще оправя, заканила се шапчицата. Насреща и кратко, мечукът, защо вдигаш шум? Мога ли да ти помогна? Нека ти нося кушничката. А, и ти ли си тук, криво развратнико? Да ти дам кушничката, а ти, ще седна на пънчето, ще изям една бухтичка, така ли? И така, докато изядеш всичко, нали, и шапчицата с всички сили ударила крушена мечука, а той заревал и се плеснал на земята. Ей, злобър такъв! Тя била обясна, че не можела да открие вълка. Излизай, кучешка Карантио! Ще те схрускам! Изревала шапчицата и фяда си захвърлила кушничката към върховете на дърветата. Посипали се бухтички, шишарки и катерички, припаднали от ужас. Вълкът чувал приближаването на шапчицата и треперел от страх. Ао. Как ми се пишка? Панически трупал слапи той и трескаво мислял къде да се скрие. А да си седя тихичко тук, подълхичката, и никой няма да ме види елхичката клонеста, клонките и кратко ще ме скрият. Тихичко, тихичко! А, дявол да го вземе! От мобифона на вълка с пълна мощност загърмяла ламбада. Като видяла врага си, шапчицата издала вик, от който и на най-свирепия вош на команчите би му се смръзнала кръвта.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 че старите трябва да се уважават. Окей, няма да те одуша, ще те обеся. С уважение, Изръмжала озверилата шапчица и започнала да размотава взетата за всеки случай връвчица. В този момент зад дърветата се показала баба и кратко, по цялата и кратко дреха висели вълчи капани. Бабо! Зарадвала се шапчицата. Няма нужда от капани, вече го хванах този гад. Какви ги вършиш, внучке?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 В последствие заедно шапчицата частичко се разхождали и увлечено обсъждали различни жизнено важни въпроси. А вечер в лошо време седели. Пред камината и баба и кратко свирала на пиано, вълкът пел, а шапчицата четяла поезия. И живели дружно и весело. И приказката свърши вече. Разумът е, благодаря ти, трогна ме. А сега, хайде да гледаме сяня. Мексейви! Още от раждането ми животът ми не беше сладък, родил съм се с Цезарово сечение, след това бронхопневмуния и дъра. Когато поизраснах и започнах да разбирам, с възпитанието ми се зае баща ми. Щом направя нещо, например включа магнетофона или донеса касетки и плочи, веднага в ход влизаха коланът и ръцете му. С времето стана по-лошо, когато тръгнах на училище, биеха ме всеки ден, не съм решил задачата, солиден удар за врата. Не съм отишъл на училище, е отсъствал съм, мама и татко ме биеха с каквото им падне, например с на прахосмукачката, за мое нещастие тя беше стоманена. Или когато мама се върнеше от работа, тя ме биеше на пода с крака, от обувките и кратко ми оставаха порезни рани и синини. Израснах, някак преживях детството и всичко станало, но се оказа, че изобщо не мога и не искам да общувам с хора, просто се стеснявах от тях, те от приятелите ми, приятелки въобще нямах. С възрастните също не зная за какво да говоря, винаги си седият и спокоен. Но се появиха нови неща в живота ми, т'е е любов. Не знам колко пъти бях отхвърлен от момичета, май повече от десет пъти и съвсем се затворих себе си, заобичах компютъра и игрите. След две години открих за себе си принципно нов живот, влюбих се в музиката, в електронната музика и станах диджей, започнах работа в клуб и мислех, че всичко ще бъде наред и добри момичета.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 Дните летели, минутите следвали една след друга, за да завърши часът бързия си бяг, влюбените секунди все не могли да се срещнат една с друга, защото минутите искали своето, и веднъж самотата се върнала в родния си град. В живота и кратко се случило нещастие. Изчезнало отражението и кратко. Същото отражение, което авторът дори не подчерта с главна буква, за което самотата забравила години наред и което обичало самотата повече,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 И кой го бил виждал? Ох, ако го видял, щел да се спомине. От възторг. Слава богу, авторът закачил едва една хилядна от този възторг и той е благополучно жив. А самата самота на фона на самотата си, защото в момента на смъртта на своето отражение тя вече се наричала самотна самота, едва не полудяла. На всичкото отгоре и възторгът се отбил на гости. И като се започнало... Бъркотия Още по-лошо. пянство, бой, припадъци на стихоплетство и отново пянство. бой, сетне пак съвместни припадъци на стихоплетство. Слава богу, не бях там, но го знам от достоверни източници. От радостта Тя по това време вече си присвила титлата госпожа и се наричала госпожа Вселенска радост. А ми фамилия за какво и кратко е? Добре, де, не моя работа.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 Нима това не мания за величие? Кажете ми, а най-добре ми напишете. Веднъж възторгът, госпожа Вселенската Радост, вашият приятел, авторът и самотната самота, през това време вече станала най-най-самотната самота в света, се срещнали. И се сбили. И досега не са намерили общ език, макар, че имаше един интересен случай, когато все пак се опитаха да го направят. Лято, слънце...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 За щастие наблизо прелетяла връщащата се от пътешествие в оня свят госпожа Радост Селенска. та тя подсказала на тъпанарите, че душата не е за ядене, на нея и кратко се любуват. И отново минали три дни и три нощи, а възторгът и най-самотната самота нямали отговор за гадателката Софа. Не знае ли какво е душа и къде да я търсят? Софа също не знаела и точно за това искала отговор от самотната самота. След седмия ден трябвало да отговорят на софа, защото в древния трактат черно на бяло пишало, който не може да победи седем черни и седем бели птици, душата му ще загине в мъки. Олеле, колко се страхувала нашата самота! Тя не знаела какво е душа, а толкова и кратко била нужна, за да съживи собственото си отражение и да престане да бъде най-най-самотната самота в света и отново да стане просто самота. А пък в древния трактат пишало че ако тя, самотата, за седем дни отгадне какво представлява, душата ще загине и вече не можеш да я върнеш и да се съживиш. Гадателката Софа предупредила за последното и помолила да бъде внимателна, да даде изключително точен отговор. През последната нощ самотата се мъкнала из града. Луната била завита с облаци, сякаш спухени отделца и сънувала сладки сънища, а на душата на самотата и кратко било тя и тревожно. Колко ми е зле! Никога не ми е било така, помислила си най-най-самотната самота в света и внезапно аз споходило озарение. Интересно, какво ли ме боли, продължила да размишлява тя и се мъкнела нататък по улиците. Спряла до същата локва, в която за пръв път видяла своето отражение. Странно, минали 10 ли, 12 ли години, колко точно самотата не помнела, а локвата си оставала на мястото. Чаках те, и кой знае откъде отражението. За да ме съживиш, трябваше да събудиш душата си и така да стиснеш, че да те заболи. Така, че правилно отгадна, душата те боли, а не част от тялото ти, както обикновено. Защото аз съм твоята душа. Здравей, моя любимас. А най-добре ще те наричам така, не ми харесва името ти, самота. А другите да те наричат, както искат.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 А днес е 4 май 2005 година. Често им гостуват и възторгът, и госпожа вселенска радост, и палавата любов. Е, и какво, че почти винаги, като се срещнат, си спокарват? Та нали такъв е животът, където има хълм, там има и равна повърхност, където има кръг, има и квадратите и тъна, и дъра, и пара? С една дума, довиждане. Разумът няма какво повече да добавя. Душата следва мълчанието на маговете. Трети – живот заедно със себе си. Научи се да бъдеш сама. Разумът – как е са Тишка, Ешка и Котаракът, ще ми разкажеш ли? Душата – добре. Та така. Тишка и Ешка с котарака му летели са самолет Лондон, на връщана от симпозиум на котолозите. На симпозиума се провела международна презентация на котараци. Които демонстрирали умението си да се превръщат във всякакви емислими и немислими предмети. Настроението на Тишка и Ешка било прекрасно. Те вече порядъчно си пинали коняк и пеяли песенчица за наремар, клатейки се на седалките. Само котаракът седял нацупен и недоволно мърморел. Съревнования спечелил чеширският Котерак, на когото присъдили голямата награда. Защо си недоволен, косматко? Утешавал Гоешка. Добре си попътувахме, видяхме Биг Бен, разгледахме Тауър, плюнахме в темза, показахме се на надутите англичани, пък и твоите котоморфози не бяха полоши от техните. Точно така, не полоши, а по-добри парирал Кутаракът. Но пак победи той, чеширският никаквец. Няма никакво съмнение, че си има лоби в парламента.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 И същевременно практично. Но тези кретени нищичко не разбират от сюрреализъм. Стига си се горещил, обеждавал готишка. Плюй и се отпусни. На, пий си коняк. Не, не мога да се примиря. Не преставал кота Накратко, трябва да отида в. Лондон и то незабавно. Ще покажа на тези сноби истинското изкуство на котоморфозата. Не можем да се върнем обратно, симпозиумът свърши, пък и не е възможно самолета да завие, обеждавал Гоешка. Няма значение. Ще гастролирам в кралската зала Паладиум. Е, а самолетът хехе. Котаракът се усмихнал злорадо и направил танар. Котоморфоза, толовището му се превърнало в сандъча с динамит, отпред стърчала глава, опашка, от затопашка, а отстрани се показвали четири лапи.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 Котаракът драснал клечка кибрит и я доближил до опашката си. Добре, добре, ще се свържа с пилотите, изплашила се стюардесата. След минута самолетът извършил остър вираш, от което можело да се заключи, че искането на терориста е изпълнено. Котаракът се бил излегнал в креслото, доколкото му позволявал видът на съндъче и запалил цигара. Пътниците боязливо го попоглеждали и тихичко си шепнели. Ешка започнал да го оговаря. Опашатко, защо са ти тези проблеми? До година пак ще отидам на симпозиум и ти непременно ще вземеш голямата награда. дран, -дран отвърнал котаракът. Аз ще им покажа сега. Ще направя нещо, което не е правил нито един котарак до сега, ще се превърна в уравнението на Лагранж. А какво е това, попитали в един глас Тишка и Ешка? Веднага си личи, че нищо не разбирате от теоретична механика, казал кутаракът. Боже, в какво обкръжение ми се налага да живея? Стьордесата дотъркаляла масичка са закуски. Желаете ли нещо за пиене? Само не се вълнувайте, моля ви, ще направим всичко, което пожелаете. Аз не се вълнувам, отвърнал котаракът, вие би трябвало да се вълнувате. Налей ми чашка валериан, куклички, стьордесата изплашено се засуетила. Знаете ли, за съжаление нямаме валериан. Може би чашка хубав коняк? Добре, сипвай, снисходително се съгласил котаракът. След известно време той вече бил порядъчно пиян и започнал да се задява със стюардесата. Ей, кукличке, седни ми на колената. Не, сър, не мога, трябва да работя. Ела тук, че иначе знаеш ли. Добре, добре. Слушай, кукличке, дали да не отскочим с теб до хавайте? Разкошни палми, топло море, знойни нощи. И е степ. А? Не, сър, не зная, толкова е неочаквано. Ще те удавя в разкош. Не спирал Котаракът. Нима сте богат? Задала резонния въпрос девойката. Ха! Няма проблеми. Ще се превърна в ядрена ракета и ще поискам от правителството един милиард. На първо време ще ни стигнели и сплъшената стюардеса някак се освободила от прегръдките на Котарака.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 Веднага ще дойде лимузина и ще ви откарат в Лондон. Само без фокуси, заплашил Котаракът. Дотрапа наистина спряла голяма черна лимузина. Мрачни мъже с черни костюми посрещнали тишка, Ешка и Котарака. Кои сте вие, осведомил се Котаракът. Ние сме представители на дружеството на котолозите, сега ще ви откараме в хотела, отговорили те. Когато всички седнали в колата, Котолозите внезапно хванали котаръка за лапите и единият викнал: Къде му е запълващото устройство? Тишка веднага отговорил Опашката. Не му позволявайте да запали опашката си. Единият котолог викнал на другия Държа го! Откъсни му опашката. О, не, само на опашката. Предавам се! Пуснате ми опашката завил котаракът и приел обичайния си облик. С това историята свършва. Разбира се, самолетът не бил кацнал в Англия, а в Наремар. Котолозите надянали на котара белезници и го откарали в затвора. Така бе славно завършила авантюрата на ешкиния котарак. Разумът, признавам, умееш да съчиняваш. Душата, знаеш ли в пространството колко варианти на всякакви измислици има? Часове наред мога да ти разказвам свободни съчинения. А сега е време да гледаме съня.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 А нещо вътре в мен, опорито ме довеждаше обратно при нея и ме караше да я разглеждам отново и отново. В крайна сметка ми се наложи да я кукя. Признавам си, не съжалявам. Минаха буквално две седмици, откакто любимия някога беше изгонен от главата ми за винаги. Тогава реших да си намеря човек, в когото ще се влюбя от пръв поглед и любовта ни ще бъде взаимна. Не очаквах такъв потрясаващ резултат.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 Но след постоянните караници реших да му я предоставя и да се заема със себе си. И досега това е много болезнено за мен, още повече, че виждам как всичко се обръща срещу мен. Започна да пиянства, постоянно си търсеше повод да се различа с момичета, понякога това става пред мен и се вбесява, ако изрази недоволството си, защото нямало нищо друго зад прегръдките му, престанах да проявявам претенции, но всичко стана. По-лошо.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 Добре, е всеки ден да правиш две-три нови неща, например аз започнах да правя утринна гимнастика, да ходя на работа пеше и дъра и свърля от дома си старите неща. Накратко, прави това, което е приятно на теб. Гарантирам, че след три, максимум след пет месеца ще забравиш за мъките си. Но в никакъв случай за сега не търси замяна на този човек, необходимо е да се научиш да бъдеш сама и да получаваш от това удоволствие.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 че не и кратко достига увереност в себе си. Същност, преди всичко неикратко достига самоуважение. Но ето нещо интересно, причината за такава ниска самооценка не се крие в това, че тя има лошо мнение за себе си. Спомнете си, имало случаи, когато са ви обвинявали несправедливо или нещо са искали от вас, или са се държали просташки, а вие не сте могли и уста да отворите своя защита, сякаш всичко е както трябва и е заслужено.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 Разумът себе си. Душата и какво намерили се? Разумът майда. У мен се пробуди гениален писател. Искаш ли да чуеш каква всемогъща мощ, каква всесилна сила се крие в няколко обемни фрази? Душата не ще да се укроти ей! Ало, някой ще го хване ли? Доведете го тук да го напоим с Валериан. Уудо, искам да кажа,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 Да отхвърля цялата важност, както съветва Зеланд, е твърде сложно. Координацията на намерението ми помага, но също не изцяло. Аз чай, първата ти грешка са големите цели. Те рядко се сбъдват. Трябва да бъдеш по-конкретен, да ги поставяш по-отделно. Разбира се, има вариант, където всички цели са се сбъднали, но това е рядкост. А що се отнася до «Това не е за мен»?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 По пътя към остров Буян, мълчаците ги очаквали много трудности и опасности. И за да постигнат целта си било нужно да проявят сила, опоритост и безстрашие. А най-главното, необходима била непоколебима вяра в себе си. Всички тези качества проявил селският син Федор. Той изкусно преминал всички спитания, проникнал в тайната пещера и грабнал красавицата Фросев. Обятията си. Радваме се да съобщим на читателя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 Поръчвани са да изиграем в живота си определена роля, да изпълним по-сложна задача, отколкото Штирлиц. Всеки от нас по рождение получава правото за качествено изпълнение на тази задача, правото на благополучие, правото на творчество. Джеманай, Уудо, не сте сам със своя проблем. Аз също не се харесвам. Понякога. Например, отначало действам, говоря или пиша, а чак после включвам мисленето.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 само желание, но което странното, нищо пошло. Сарина, има една рецепта за ситуация, която ти дошла до гушата. Проиграй най-лошия завършек на историята и приеми този край и помага. Пробвала съм. Еми, дидът, сечай, мъчно ми е да гледам как самичак се натоварваш. Очевидно не си уверен, че изборът ти е правилен. Като начало сам си отговори дали искаш да продължаваш отношенията си с една девойка.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 В началото на април аз и жена ми отпразнувахме 10 години брачен живот. Казвам го, за да разберете, че сме имали време добре да се опознаем. Обикновено аз казвам, че много обичам и това и кратко харесва. Рядко и кратко купувам цветя просто така, това и кратко харесва още повече. Но понякога тя има нужда от раздрусване. Не знае защо. Може би, за да се увери, че аз не винаги съм добър и нежен. Или и кратко е нужен адреналин? Седна дума, наскоро още сутринта тя си спроси скандал. Не се нуждаех от дълго убеждаване, чайникът полетя в коридора само секунда след изпросеното. После малко покрещах и се разотидохме всеки на работа. Нищо необичайно, типична ситуация за много семейства. Но има една голяма разлика. Аз отидох на работа абсолютно спокоен.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 Веднъж ужасно крещях и одрях масата с ръка. С първия удар разчупих, стория си счупих ръката. Тутък си се успокоихме. Тя ми прегледа ръката, защото моят ангел е че кръгчия, и аз спокойно отидох. Спешна помощ. Ох, уморих се да пиша. Надявам се, че не съм си я е морил пръстите и не съм изоставил работата си на празно.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 Ти самият си зъл, мрачен и скърцъщ досадник. Разумът, а потихо, по-добре да погледаме как се справят нашите сънуващи. Бибияй, трансърфина, твърди, че отначало трябва да заобичаш себе си. Окей. Okay. За това говорят мнозина. Пък и аз самата го зная. Опитвам се да следвам този принцип, но май не правя нещо както трябва. Е, да си кукя бомбони и да ги изям.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 Нима това е малко, за да се заобичаш, а ако говорим сериозно, по-често си прави комплименти и хвали себе си. И почесто търси доброто у себе си, и виж, ти стане навик и от другите също ще търсиш само доброто. Тен а пък аз обичам всички освен себе си. Марго, за да се заобичаш, трябва да се опознаеш. Често самия ти не знаеш какво искаш, какво ти е интересно, весело. Важно, какво те трогва и тъна някак не се замисля за това. Живееш като на сън. Ако се сравни любовта към себе си с любовта към другите хора. Любовта винаги се нуждае от подкрепа. Всички отношения се нуждаят от подкрепа. Почесто да се срещате, да общувате, да подхрамвате интереса и чувствата към другия, аналогично е и към себе си. Любовта е по-скоро действие. Нужно е да се извършват такива действия и към себе си.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 А междувременно принцът ме погледна от високо, наистина внимателно, попитаме на къде да кара и край, мълчи. Аз все по-силно наблягам на чудодейните мисли, но моята увереност гасне с всяка секунда. В крайна сметка слизам от колата с пълна кошница комплекс за непълноценност. Наистина той не ми взе пари. Отидох на работа потисната и разстроена, и то не от факта, че изпуснах принца. А, че не успях да се държа в тази ситуация като трансърфър. И разбрах, че нямам тази любов към себе си. Дейна, струва ми се, че той е усетил състоянието ти, те е твоята неувереност в себе си, и за това не е проявил инициатива. Задействал се инстинктът му за безопасност. Красива девойка, ще проявя внимание, а тя не е готова, ами ако по-добре да си премълча. Точно за това се получава, че уверените себе си дами, Макар и не твърде привлекателни външно, те са уверени именно вътрешно, транслират го в околния свят и това веднага се усеща, изграждат отношения лесно и просто. Също като случая с кучето, едни хъпе, а други не, усещайки страха от разстояние, ето защо казват да не се боите, като минавате покрай него, тогава няма да ви ухъпе. Темата е много важна за мен, теоретично разбирам много добре всичко, но вътре чувствам същата тази в себе си, основана на това.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 се опитваш да се здобиеш с нов положителен опит, а той не се оказва положителен, и тъна, чета постовете си, някак жални са се получили. Не, не бих искала да предизвиквам жалост. Ланч, не ти взел пари и в колата не се е натискал, или може би точно това си искала? Докато ти си противквала, защо е спрял, той просто те е докарал, просто от уважение към жената, която си се оказала ти е, нема не ти е достатъчно? Това е потвърждение от страна на света за твоята уникалност, всичко се гради от драболии и глобални изблици няма да има, но драболиите говорят сами за себе си. Ами принцът не те е подминал, той те е докарал до работата, така е показал, че е заинтересуван. Именно от те помисля, че трябва да се гордееш за себе си, а не да изпадаш в депресия и ако искаш и по-нататък да откриваш потвърждения за своята уникалност, търси точно в драболиите, това ще е достатъчно, а да се заобичаш... Да се приемеш всички проистичащи от това последици, любовта към себе си не се изразява в това да изядеш бомбона и да не дадеш никому. Това е алчност, не е егото ти да се къпе във вниманието на света, това е его ти трябва да бъдеш самата себе си. Без маски и да заобичаш всичко това, а стани малкото дете, което всички са обичали и не очаквай думи на любов от баща си, той те то обича по-своему, ти очакваш потвърждение в думите, вместо това направи преглед на живота си и откри потвърждение в действията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 че се възпитавали както са умели и прочее, което и направих твърдо отдавна, но душата ми е сгърчена и ще неща. Оказва влияние върху целия ми живот сега от това как да се отърва. През целия си живот ли да се занимавам с положителни твърдения и обеждаване? Това работи само когато го правиш, а като престанеш, всичко отначало. Манка му, как да се оправя във всичко това, не знам. Лънжок за чиса ти тези положителни твърдения, говоря за любов към себе си, за приемане на себе си такава, каквато си не по и не по не се сравнявай с никого, ти си единствена и неповторима, а животът ти е в твоите ръце, така че бродирай си го, ако щеш с кръстът беот, ако щеш с гладък. Вайф съгласна съм, че всичко това не влиза лесно и бързо в душата. Преди ми се струваше, ще прочета умна книжка с практични съвети и ще стана щастлива. Амане: мане. Разбираш ли, ако в продължение на години, в детството, са ти внушавали нещо, най-вероятно, за да го промениш ще е необходима също не една година. Обнадеждавам се с това, че постепенно нещо се променя в мен към по-добро. А ли, всичко това е в миналото, не е нужно да се бориш с него, можеш само да си. Простиши да го оставиш в миналото, не носи със себе си този ненужен товар. Лънш е прав, открий детето себе си, приласкай го. Обикни го, дай му топлината и любовта, която не са дали на теб. Да се обеждаваш е празно губене на време, ако не вярваш в това. Обичи се, това ще ти позволи да бъдеш себе си с всички плюсове и минуси. Светът ще се промени едва тогава, когато ние променим отношението си към него. Дейна, когато изживях с родителите на мъжа ми почти 10 години, които също между другото се оказаха алкохолици, изгубих себе си.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 Видушака, избродирай ми кърпичка или някаква турбичка за спомен, а? Биби, с удоволствие. С твоите инициали ли? Дейна, отродана а жени, е се заемете най-сетна с нещо. Шегувам се, разбира се, с удоволствие ще ти изплета турбичка с рисунка. Виждаш ли, и двете с беби се натискаме да ти избродираме нещо. Видушака, предварително ви благодаря. Дейна, още от утре започваме. Макар че Пайла днес прозрачно ми намекна за почистването на света. Леле, колко незапланована работа. Берар, щастливото утре започва от днес. Кима, има един суперски начин. Всяка сутрин, преди да се измиеш и сръшеш, заставаш пред огледалото и си казваш, обичам те. И така по 5 минути дневно в течение на 21 дни.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 моля те, не се комплексирай, ти си най-добрата. най Щом -най той не го разбира, това си е негов проблем. Който го разбере, той е твоят. Душата, забъркаха тук тази псилософия. На мен всичко ми е ясно, обичам себе си, значи обичам да се гощавам с различни лакомства и да се глезя. Разумът, огаждаш на слабостите си, продължавай. Душата, нека. Всички шоколадчета,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 Между другото днес имам такова безобразнично настроение. Хайде да си направим безобразник, а? Разумът я престани да се бодалкаш. Трябва да разберем как да попаднем от пункт А в пункт Б? Все пак. Трябва да има някакво конкретно действие. Надзирателят, човекът е устроен така, доволена от себе си само ако другите го ценят и обича себе си пак само ако другите го обичат.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 Помните ли отговора на моята гатанка? Получавате свобода, когато прекратявате битката си. А книгите за мръсници, с които са пълни книжните лавици, напротив, призовават да се тръгне по пътеката на войната. Не ли полезно вместо битка да се избере любовта? Тогава светът ще тръгне насреща ви, а живота ще се развива по сценария. Аз бродирам за моя свят кърпички, а той ме обича и се грижи за мен. Разумът.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 кошмарът на Бога или сънят на лудия, сладост на кома или тежко събуждане, лъчезарен мираж или лепкаво просветление, велика прагматичност или приземена одухотвореност, ликуваща тъга или непоносимо одушевление. Разумът. Не, ще се получи. Глупа разсъдък или здраво откачена, сериозно лекомислие или безпътна отговорност, хаотична целеостременост или непоколебима ветърничавост, твърда истерия или безразсъдно самобладание,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 Аз съм единствена. Разумът, я виж ти, душата ми изпратила е СМС. Какво пише? Нямаш съвест. Проверих аз. Точно така е, да, съвсем в нейния стил лети и стъмните къчета на пространството на варианти, а после ги разъедни и да ти да се гръмнеш. А, ето я е и нея. Душата, и тес my world. И тес my life.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 Главното е да не обръщаш голямо внимание на това и да не се окоряваш. Можеш да дадеш толкова, колкото ти е възможно в дадения момент и нито не йота повече. Всичко останало са. Повишени изисквания от страна на инфантилните ти роднини. Ерни, разбира се, отначало роднините много ще се възмущават, ще апелират към съвеста ви, ще се стараят да предизвикат чувство за вина, за да ви манипулират, а сет не ще се успокоят. И ще приемат позицията ви за даденост. Сарина, необходимо е да развиеш у себе си здрав непокизъм. Не съм слънце, не мога да огрея всички, естествено, някои роднини не искат да работят или духовно, или физически и се стараят да те обсебят, родителите, с грижи, децата, с пари. Хич не се срамувай, прати всички всичкина. Ворона, времето аз така провалих махалото на картофите, дето растат в градината. Просто твърдо казах, че не ми трябват. Родителите ми мърмореха, аз ги игнори. И така, вече години наред не участвам в садене, наклонена черта, култучене, наклонена черта, плевене. Гост, ами като не ми харесва муцуната ми? Да се убеждавам ли? Ворона, всъщност красотата в общоприетото разбиране е само мода. Социално понятие, зад което наднича севинската зурла на махало.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 Задачата била да изберат една, която най-много им е харесала. И така, едни били избирани по-често, други порядко, но в крайна сметка нямало неизбрани. Изводите си правете сами. Люлик, съвсем определено мога да заявя, че работата не е във външността, а как се отнасяш към себе си. Колко примери наблюдения има от живота, когато някой момиче сякаш изглежда грозновото, а така те омаева и те притегля,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 Така, че не е ли по-добре да се заемете с онова, което се отразява отвътре? С се с огледалото и откриете в себе си всичко най-добро. Ворона, половинката си търсионя, който не се чувства цял. Такова е моето скромно мнение. Ернеки, колко хубаво мнение. Пайлът, ворона, ти си абсолютно прав. Но това се отнася за определен етап. А после, който вече се чувства цял. Просто продължава да търси родствениците си. Родствени души, това е чудесно. А каква координация се получава? Просто политаме на вълната на успеха. Пожелавам го на всички. Беаоти, следователно, на една цялостна личност изобщо не са и кратко нужни никакви родственици и души. Защо са и кратко? Хелк, защото на цялостната личност и кратко трябват е много. Беоти не говори глупости. На кого му трябват? Кошка, вие както искате, аз искам от всичко по много. Не ми предлагайте таблетка срещу алчност. Ах, вие, чекали, нахвърлихте се върху ворона. А той вижда корена на проблема. Ворона, подарявам ти моята формула едно плюс едно равно три. Сарина.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 което едва ли притежава. Който е станал цялостен, крачка напред. Приятно ми е да се запознаем. Сарина, а ми какво правиш във форума, щом си цялостна? Сарина, а ми пърхам си, както виждаш. Кошка, льоли, ти си направо като учителката е Мария Ивановна. Стига си се пъчила. Льолик, защо да се пъча? Щом вътре в теб се е затворил кръгът на раздвоението,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 В твоята реалност всичко е друго и си прав. Сарина, отначало трябва да се научите да се глезите. купете си бананче или портокалче, когато много ви се иска, намерете време и пари и се заведете на екскурзия. Сетне ще тръгне по-лесно. Старайте се да правите неща, които ви доставят удоволствие. Така ще откриете и целите, и вратите си, и дъра.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 Душата, е, кошка ме разби. Ума помръчително. А пък аз не се подмазвам на себе си, както прави се енуващият хелк, аз съм си непослушна и толкос. Разумът, а пък аз имам колан, дай си дупето насам. Душата, мечтай си. Ще отлети от теб в пространството на варианти и ще изсъхнеш от мъка. Само едно знаеш, да ме ругаеш и да ми се подиграваш. А без мен кой си? Процесор 286. Разумът. Благодаря ти за комплимента. Поне не ме смяташ за джобен калкулатор. Душата. Мълчи, инак ще те претоваря. Назирателят. Когато престанете да се карате и се слеете в единствено съгласие, тогава ще започнете да живеете съобразно със своето кредо и няма да се питате, как да се обичам. Четвърти. Жилетката. Семейното огледало. Разумът.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 После трябва да заведеш специална папка, дело, където ще фиксираш всички котешки простъпки. И накрая да устроиш семеен съд над наглата животинка. На я, смъмрия или обяви строго мъмрене списване в досието. А в особени случаи можеш да я накажеш с цялата строгост, лепни кратко затвор, който да излежи в килера. И тъй нататък. Добре е всеки член на семейството да си има домашен любимец на който да си скарва яда. Разумът страшна си. Ама май е прекаляваш. Душата, добре, добре, във всяка шега има частица здрав смисъл. Кетевей, свекърва ми постоянно дава съвети по всякакъв повод. Когато ми омръзне и кратко казвам, че не се нуждая от съветите и кратко, на което тя ми отговаря, получавам те, за да се учиш от чуждите грешки, а не от своите. Опитвах се да и кратко кажа,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 А аз съм любимият ти кратко зет. Грейс, и за мен тази тема е болезнена, но в малко по друг план. Аз обаче не се поддавам на нищо и тя се вбесява, за толкова години беесът не и кратко минава, пък и мъжа си наговаря срещу мен. Не знам какво да правя. Дори не искам да пробвам фрейлинга, само от присъствието и кратко ми се повръща. Сева, ако не можете да уважавате староста, поне бъдете снисходителни към нея.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 вече са пораснали, минаваме тридесетте, а тя всеки ден ни напомня, че сме малки и за нея винаги ще си останем деца. Непрекъснато ни опреква, че не сме яли на време, ако боледуваме, че не се лекуваме правилно, не пием нужните лекарства и тъна. Тя не ни е приятел, а истински опекун. Дори когато котката влезе стаята и кратко, свекърва ми смята, че е гладна, а всъщност просто и кратко се иска да си поиграе. Есоени! Когато назрява конфликт, добре е да нарисувате дъга до този човек, и той веднага ще умекне. В книгата също има нещо подобно. Опитайте се да му подарите онова, което му липсва, душевно равновесие, спокойствие и тъна. Може би си струва да си представиш свекърва си в голямо кожено кресло в почивен дом, с цигара в едната ръка и чаша Джим в другата. Или си я представи, заобиколена от приятелки, които страшно и кратко завиждат, че има такива прекрасни. Момчета и техните жени. Може би си струва да изпратите на почивка за седмица. Лотас, точно така. Наскоро имах ситуация, когато бях принудена да търпя една ядосана съседска лелка. Внезапно над главата ми сама се изрисува дъга, после пресече друга, сетна още две на кръст. И се получи нещо като обвивка от даги. Такава топлина излъчваха. И какво мислите?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 Грейс, люлик, кажете ми, ако помня лошото, но без емоционална украска, значи ли, че не съм ми кратко простила? Или просто не забелязвам емоциите, а ги потискам? Как да го разбера? Люлик, ами наблюдавай се, какво става в теб, когато си спомняш лошото, влез себе си като наблюдател, и изследвай се. Ако се връщам към спомените си и ги оценявам като «лоши», значи някъде ме чувърка някакво трънче. Иришка, Льолик, опитай се да обикнеш искрено, нали все пак има някакви добри качества, които ти не забелязваш? Години наред отношенията ми с векърва ми бяха напрегнати, изобщо не можех да я приема и да разбера, струваше ми се, че тя е моя пълна противоположност, много рязка, даже груба, смята всички за глупаци, зависници и користолюбци и дъра. После се разболях и тя се прояви от съвсем друга страна, съчувстваше ми... Дори ми помогна материално, което преди не се е случвало. Промених отношението си към нея, простих и кратко всичко лошо, от моя гледна точка, слава богу, оздравях и цялото ми семейство се премести в друг град, сега се виждаме много рядко и когато се срещаме, всичко между нас е наред. Ерней, за това всичко е наред. Трябва да се виждате рядко. Не знам дали е възможно да заобичаш искрено, особено ако чувствата ти са близки до омраза. Кажи благодаря, ако успееш да си изработиш неутрално отношение. Иришка, виждаме се рядко именно, защото и кратко простих и вследствие на това попаднах на друга жизнена линия, където свекърва ми не е близо до мен. Касермалък, момичета, може би свекървите ви са ви хванали в огледалото? От своя опит се убедих, че най-бързото и най-огледалното е семейното огледало. Аз самата често си блъскам главата в него, с мъжами ни в клин, ни в ръкав започваме дребни караници и мисля си, станал е проклет, и над и дъра, а като се загледам, аз самата напоследък съм същата, само че честно трябва да се гледа в огледалото, без разкрасяване, може нещо да видите и да промените у себе си, а сетни и обкръжението ви ще тръгне след вас. Китеви, Кармалък, разбира се, че си права. При мен идва на вълни.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 ето го зрънцето, свекървата като личност няма нищо общо, тя е просто грамотвод, всички трябва да си искараме на някого, но това е временен изход, също като при лекарите лекуват симптомите, а не причината. Лелик, да се приеме свекървата каквато е, и край на въпроса. В живота много неща и хора могат да те ядосат, от всички не ще избягаш. Мисля, че учителите ни са дадени, за да престанем да се борим с света и да се научим да отгледаме любов себе си, но това е виш пилотаж.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 Едното било добро, а другото лошо. Доброто момиченце улучило 6 пъти, а лошото само два пъти, защото доброто винаги побеждава злото. Душата, нима можеш да се принудиш да заобичаш свекърва си или тъща си, или някакъв друг човек, както съветват във форума? Надзира телят – Естествено, че не можеш. Красивите призиви от рода на възлюби ближния си или постарай се да обикнеш, или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 Разумът, а вас люблю, че го жаболее, що е му е, ще се казат четири душата, фо, каква сладникава глупотевина. Разумът, ти пък какво разбираш? Та това е. Душата, това не е любов, а плачът на е Ако чувството е силно, то трябва да удря направо в зъбите. Разумът, а ти си недодяла на грубянка. До следващия сън ще се постарая да ти се чини отговор, както обикновено.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 Просто мнозина го крият, пък един мъж никога няма да си признае, че е плакал. Когато чувствата, болката и самосъжалението препълнят чашата, организма трябва да се освободи от всички тези емоции и искаш, не искаш, се отварят по тайни, забравени от Бога вратички в очите, о, как го казах. Само, че нужно ли е всичко това? Едва сега разбирам колко наивен и глупа съм бил. Благодаря на Зеланд и разни други автори, които, може да се каже, ме измъкнаха от онзи свят и ми помогнаха отново да се изправя на крака. Друго ме безпокои, струва ми се, че съм се отучил да обичам, та зато и се опитвам да открия онази, най подходящата която ще отвори разбитото ми, с все още кървящи рани сърце. Лънш, не си се отучил да обичаш и кратко да плачеш, просто ти смяташ така. Страхува се да не кажат, че си лиглю и плачлю, бъди самия себе си. Дай воля на сълзите си и поплаче си за проблемите. Съжали себе си. Любимия нищо няма да ти стане. Просто ще станеш пояк. А онази, най-подходящата, не бива да я търсиш. Опитва се да намериш човек, който би те пожелал се, кървящите рани. Раните ще зараснат, времето лекува и ще имаш човек. Двамата с когото ще можете да вървите в живота. Ворона, знаеш ли, завиждам ти. Аз се отучих да плача, защото дете ме учеха, че.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 Сид, главното е да направиш поръчката си, а след на нека вишите сили да мислят какво и как да наредят, не е наша работа. Лънш, искам да се омъжа за милионер, ама за това, освен да превърташ мислите си слайдове, трябва да отидеш там, където ходят тези милионери, всички тук бъркате трансърфинга с магическа пръчица, и да държиш очите си отворени, иначе ще проспиш всичко. Еней, ох, ланч, навярно твоето желание е да си намериш милионерша.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 Цветът на очите и кратко също попадаше в категорията нещо средно. Наричаха Екатерина с фамилия Лъпшина, простих двете букви на небесата и сметнах поръчката за изпълнена, макар че тогава още не познавах трансърфинга, използвах същите идеи. Гостя, като прочетох изказванията ви, разбрах заблужденията си по този въпрос. Аз си бях нацелила именно конкретен човек.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 Ако не пожелаеш, ще дойде най-прекрасната жена. Изгубих цели 20 години. Поне някаква грозница да беше дошла. А за богатството въобще да не говорим. Разболях се, ти разруши целия ми живот. А сега какво ще ми кажеш? Баязит отговорил, да, това ще, ще да стане, но ти твърде много се оглеждаше, надничеше отново и отново дали идват или не. Имаше желание.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 Гадориите се разпръскват на всички страни, събират се в дъжд и измиват цялата важност. Вече не се страня да го притежавам, точно с това имах намерение да се боря. Просто. Изпитвам удоволствие от това, че се намирам в една компания с него. Понякога само се мярка леко съжаление. И започнах по-лесно да общувам. Гледам с оптимизъм в бъдещето. Игра, играта...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 Животът е кратък. И не си струва да го пропиляваш, като предъвкваш подробностите на грешките си. Само и аз самият да си повярвам. И още веднъж, единственият въпрос, който ме вълнува, е как да се отнасям към девойката след това, да речем, след премълчаването на истината. Скиталец, опитай се да направиш пауза в отношенията. Дай кратко време да помисли как ще й бъде по-добре, с теб или без теб.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 Не, все пак много силно ме цапардуса. Мисля само за нея. Да се боря или да не се боря, не ми се получава. Прекарвам цял ден с друга девойка, не помага, резервен вариант. Май успях да намаля важността, но мислите ми си седят. Скиталец, аз не ти казвам да се бориш или да не се бориш. Казвам ти, направи пауза. Няма нищо, всички сме го минали.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 вече писах за това в първото си съобщение до ока. И ако ти е омръзнала подобна ситуация, смени намерението си и твоят свят ще се погрижи за теб. Смени сценария. Килър Джан, ако ти можеш повече, съдбата, условно казано, те води към разкриване на възможностите ти. Понякога те води, а понякога те влачи, когато започваш да се инатиш и да се запъваш. Който не е способен на повече, му дава онова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 Измисли си правило без приватизация на любимата. Дай кратко шанс да се развива самостоятелно, да има свои приятели, своя работа и кръкни интереси. Отпусни повода и токовиж нещата се наредили. В никакъв случай не бива да се правите на сиамски близнаци. Ужасно умръзва. Щом любимият ми отпусна хватката, те обятията, простете, веднага всичко се нареди. Разумът. Очевидно повечето конфликти между хората възникват.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 А сетне се проточва сиво делнично всекидневие и се възцарява с кучен бит. Особено жените с налепата им логика, само и само по-скоро да се умъжат, а после съжаляват, че всичко интересно е останало в миналото. Душата, ами ако не се е набегала, наскачала, напяла и налюбила. Какво? Да прекара остатъка от живота си в кухнята ли? Разумът, към каквото се стремиш, това и получаваш. Душата. Аз пък няма. Не искам. Ще избягам от теб, мракобеснико. Сам ще си пържиш чуфтенцата. Разумът, душичко, не ме напускай. Обичам те с целия си изтомашно чревен тракт. Душата, пък и на всичкото отгоре се подиграва, гадината. Почакай, ще те стигна аз. Лера, книгите на Зеланд ми попаднаха случайно в книжарска будка в един подлес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 Няма защо да се тъпче и да се прощава. Той е в миналото. И точка. Вие сега си имате свой живот. С него трябва да се занимавате. Лера, аз все пак ще си го потъпче още малко, дори той да цъфти и да ухае там от моето тъпчене. Спомням си, Ланч някъде беше писал, че трябва да се преситиш, така че давам воля на емоциите си.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 Ланше писали друго от цар Соломон. Всичко, ще отмине, ще отмине и това, и още времето лекува, и както казва Горджиев, стоейки с един крак в миналото, мислейки за бъдещето, вие обезобразявате своето настояще. Научи се да живееш сама, научи се да обичаш себе си и всичко ще е наред. Амаль, много хора се оказват в подобна ситуация. Ревност, обида, луда болка, желание да докажеш,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 Разумът, не можеш ли да пъхнеш в? Компютъра твоята на злънкокона, така че с нея да имаш нормален потребителски интерфейс? Например, пускаш програмата, а на злънкоконата те пита от екрана. Какво обичате? вкарваше желанието и то се изпълнява. Нали е удобно, пък е съвременно. А то твоите технологии са толкова древни. Седи някаква халусана на злънкокона в стара ръкавица, назландисва се и отгоре на това хапе. Душата, хична си го и помислям. Дори ще и кратко заповядам следващия път да хапе още посилно, та да не и кратко досаждаш. Разумът, а пък аз ще насъскам моя крокозабъл срещу твоята на зланкокона. Всичките и кратко пера ще ускубе. Душата, а моята на злънкокона ще откъсна опашката на твоя крокозабъл. Разумът, а моят крокозабъл ще издебне твоята на зланкокона в туалетната, Бързо-бързо ще омотае в туалетна хартия и ще я пусне където трябва. Душата, а моята на кокуна, ще окачи кофа с помия на вратата на туалетната и тя ще се си изсипе върху твоя крокозабъл. Разумът, а моят крокозабъл ще омаже твоята на кокуна с паста за зъби, докато тя спи. Душата, а моята на ще се облече като призрак и на твоя страхлив крокозабъл ще му се наложи да си сменя памперса. Разумът. А моят крокозабъл ще подхвърли на твоята назланкокона бомбон смак. Тя, глупачката, ще заспи. Моят храбрец ще я върже и ще окачи над камината да се опушва. Душата, а, така ли? Аз самата ще унищожа твоя противен крокозабъл. Назланкоконо, излез. Полюбувай се на екзерцицията. Ао, потихо, гледай. Разумът, моят крокозабъл прегръща твоята назланкокона.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 Какви възможности обаче ни дава разбирането на тази връзка? Сарина, когато много ме ядосат в работата, компютърът зависва и забива. Това е сигнал за мен, че емоциите ми преливат. Щом влияят на желязото, какво ли става с моята жива и нежна плът? И моментално се успокоявам, жал ми е за мен, любимата. Ето ти е обратна връзка. Люлик, и аз забелязах такива особености.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 както и по много други вещи, които ползваш. Разумът, сънуващите говорят за техниката като за нещо живо. Нещо не ми се вярва, нима желязото има някакво подобие на душа? Надзирателят, някакво подобие действително се появява, ако се отнасяте към желязото с любов. Изобщо всеки нежив предмет се превръща всъщност, отнасяте ли се към него като судушевен?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 Това е най-голямата тайна, която някога е съществувала. Разумът, откъде ти е известно? Душата, аз просто знае и това е разумът, излиза, че в твърдението, че сай и баба е проява на Бога, няма нищо удивително. Душата, да, и същевременно това е страшна тайна. Как е посмял да издаде? Всички наоколо ходят на църква, както се полага, молят се, покланят се на. Бог и дори не си помислят да се докоснат до страшната тайна. А Сяй Баба посред бял ден заявява, че Той е Бог. Откъде има толкова смелост, или поточно наглост? Разумът, Сяй Баба, необикновен смъртен. Той твори всякакви чудеса, материализира предмети от въздуха и разни такива. Ето ти твърдиш, че всеки човек е Бог. Защо тогава никой не умее да прави чудеса? Надзира телят, ще ви отговоря. Всичко е много просто, всеки човек има потенциалната възможност да прави чудеса. Само, че може това е единствено състояние на единство между душата и разума, точно към това ви призовавам постоянно. Махалата разединяват душата и разума на човека, лишавайки го от неговата божествена сила. Но ако в света на сънуващите внезапно се поляви някой събудил се, чието душа и разум са слети в единство,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 За себе си или за мен? Нали това е твоят избор, както и всичко станало, което става с теб? Защо си ходил в Индия при Сай Баба за съвет ли? Нали вярваш себе си? Защо ти е Сай Баба? Гост, а кой е Сай Баба? Ланч, Сай Баба е аватар, въплъщение на Бога в човешка форма. Гост, трудно ми е да повярвам. Как го доказва? Ворона, Ланч, а ти самият вярваш ли? Манка му, развъдиха се дни, където и да плюнеш, аватар или в най-лошия случай пророк. Ланч, хората. Вярват, идват на поклонение при него, той лекува безнадежно болни. Нали разбираш, страхотно махало с всичките му финтифлюшки, и плацабо ефект в действие и тълпите също. Господ е във всеки го от нас, създадени сме по образ и подобие, защо ще ходиш в Индия?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 като начало могат да използват техниката на слайдовете, трябва да. Живееш в позитивен слайд, да се виждаш здрав, но не после, а сега в дадения момент. А в Индия ходих за укрепване на вярата в себе си. Необходимо ми бе да видя чудесата на Сяй Баба. И още нещо за онези, които не вярват. Виждали сте какво правят югите, тибетските мунаси, филипинските хилари. Те се учат сами, а те също са хора, както и ние.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 Ще открия альтернативно лечение, всичко освен майка ми, само тя ме разбираше, ме заобеждаваха да се върна. Наяросно ме обеждаваше баба ми, тя е терапевт, казваше ми, ти какво, да не си по-умен от лекарите, е марш в болницата. Обажда се завеждащият отделението и казва, че още никой не се е излекувал, така и че преди 15 години дори традиционната медицина не е лекувала левкозите, накратко, ще умреш.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 че раковите клетки изяждат едва ли на 10 пъти повече глюкоза от обикновените, и аз разбрах, че трябва да опитам, ако от глад ми стане зле. На раковите клетки ще им бъде 10 пъти по-зле. последствие се оказа, че по време на гладуването се възстановява нормалният баланс на клетките, включително и на костния мозък, добри наклоне на черта лоши. Защо? Не зная точно, но е факт.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 Но когато стигнах деветия, реших да изкарам още десет. Тъй като нямах дестилатор, носеха ми дестилирана вода от аптеката. Брех смята, че тя притежава добри подмладяващи свойства, ала после научих от тибетските трактати по медицина, че силни свойства притежава само разтупената вода, бързо спускаща по планините, не я бъркайте с дъждовната. След четвъртия ден гладуване температурата ми спадна.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 и реших да му се извиня за подигравките и да разбера как е. Позвоних, слушалката вдигна някой от близките му и ми каза, че е заминал да скача с парашут. Аз оставих телефона и помолих да ми се обади, когато се върне. Покъсно заедно с него ходихме да скачаме. Вчера ми беше на десетият скок. Той ми се обади и ме посъветва да прочета Опитът на един глупак от Норбеков. Влязох в една книжарница, вземам книгата, а там пише за зрението.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 Разумът, ами ако и светът се разлудува в отговор? Нали е огледало? Морето ще ни сплаши, планините ще ни оплюят, гората ще ни наругае, небето ще ни накрещи, а земята? Душата, ох, недей, дей, по-добре да подразним назирателя. Тетянам, като прочетох книгите за трансерфинга, с приятно удивление открих някои промени в понятията, които съм свикнала да използвам в живота, преди да получа знания. Например, едно, отговорност се заменя с осъзнатост. Отговорността предполага чувство за вина, а при осъзнатостта няма чувство за вина. Две, задължение, задължителност, чувство за дълг се заменят с важност. А важността е капан на махалата. Три, увереността се заменя с координация, спокойна вътрешна сила, увереността е борба за значимост, а точно борба не ни е нужна. 4. желанието не се изпълнява и се заменя с намерение. 5. мечтата се заменя с цел. 6. вярата се заменя с знание. 7. страхът преминава в радост от усещането на собствената сила, животът не е трудно нещо и не е бреме. А любов към себе си, приемане на себе си, изключване на мъките от огризения на съвеста, чувство за вина, постъпки по заповед на разума и душата. 8. Безисходност и униния се заменя с пространство на варианти. Мисля, че списъкът може да продължи. Например, не съм вникнала до край в съвеста. В стария живот дали съвеста, ао, колко съм лоша, толкова лошо постъпих, нямам съвест, е оценка и анализ на собствените постъпки в отношенията с околния свят? Или е контролер на постъпките ни? В новия живот с какво се заменя това понятие? Багира, аха. Харесва ми, че са отменили кърмата, наказанието, ада и плащането за всичко в живота. Среви се, дори не успях да формулирам какво е съвест. Може би никога не съм имал, а значи и нищо не трябва да заменям. Татьянам, струва ми се, че съвестта все пак е оценка на постъпките в отношенията и слушане на разума, а не на душата. А може и да е система от морални и духовни ценности, стереотипи, от които се състои личността, и когато постъпките ти са в тях, се появява усещането, че си направил грешка, и те налягат огризения на съвестта. Дали не е производна на чувството за вина и причина за дълбаенето вътре в теб? В такъв случай съвестта не ми е нужна в новия живот. Например, простряла съм белео да се суши на балкона.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 Например, преди, когато ме нагрубяваха, аз си премълчавах, макар, че ми беше чуглаво. смисъл поумна съм от вас, простаци, и те съвсем ми се качваха на главата. Така си и прекарвахме до неотдавна болен здрав носи. А сега се разхайтих, на грубенщината по мой и на близките ми адрес отговарям с грубенщина. И главното, простаците си подвиват опашките и се измъкват, тихо мърморейки гадости под носи, на глас вече ги страх.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 Разкършване можеш по тонкината система да се качиш при съседа и да му праснеш един по мутрата. После да си пийнете заедно и да се помирите. Тамка, чувствам се като някакъв бияч, щом стане нещо, веднага по мутрата. Средте се, в Париж арабите ще те заобикалят. А изобщо правилно, ако си лепнал негативизъм, по-добре се озъби и намали напрежението. Не започнеш ли да люлееш махалото от твоята страна? Никой дори няма да ти се обиди. Прати го на майната му с любов. Или придай такава амплитуда на махалото, че то ще се срути от страх или от неочакваност, не зная. Получава се неадекватност. Вовка, моля да ми извините, но кърмата никой не я е отменил. Послепис, пис, на въпроса дали е вярно, че той е Бог, ся и баба отговорил, и ти си Бог. Единствената разлика между нас е, че аз го зная, а ти не.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 Не ни будалкай, ами играй. Бярар, щом те влече да имаш карма, моля. Лично моята душа е направена в един. Екземпляр Бог е свалил от конвейера през есента на 1975 година, Такава новичка, чистичка. Каква карма, мамка му? Забрави. Винни пуха и аз съм Бог. И го зная. Анима, ти не го знаеш. Разумът, анима кърмата действително не съществува? Надзирателят зависи за кого. Всеки получава онова, което избира. Ако човек вярва в неизбежността на съдбата, така и ще бъде за него. Но щом вземе управлението на съдбата си свои ръце, обстоятелствата губят свойството си на фатална неизбежност. Можеш да насочиш корабчето на която иска страна далеч от честа, която уж е предначертана. Всичко е много просто, животът е като река. Ако сами грабете, имате възможност да избирате посоката, а ако просто се оставите на течението, сте принудени да плувате в тълвега на потока, където сте се оказали. Например, що ми искате карма, ще я получите. Като мислите, че от ви зависи от някакви наумолими обстоятелства или грешки в минали животи, по този начин реализирате съответния вариант. Ваша воля...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 Душата, в такъв случай всичките ти опасения и най-лошите ти очаквания също ще се изпълняват. И живота ти ще се превърне в ад, където прекрасна девица ще ти поднася кафе в котел. Хихи. -хи. Разумът, ти няма да ми поднесеш кафе в леглото. Каква полза от теб? Душата, не ли полезно да направим така, че нашите желания да съвпадат? Тогава, както казва назирателят, винаги ще се изпълняват. Разумът, добре де, какво искаш сега? Душата, амии, прашка торта, ванилов сладолет, бита сметана с ягоди, швейцарски шоколад, виенски кекс, италиански бомбони и много, много шампанско. Разумът, а аз? Искам половин кило шпеков салам, столичен, парче украинска сланина, селедка, кисели кръставички, свински бут, телешки пържули, сибирски пълмени, кървав бифтек. Бутилка Портвайн от 1972 и много, много водка. Душата, мрак и ужас. Макар че каква полза да спорим. Хайде да вървим да купим и едното, и другото. Анатолий, едно, след като активирах своя надзирател, сякаш действително да наблюдавам отстрани ставащото, макар съм да участвам в него. И докато станалите се товарят със сложни и тежки въпроси или мисли,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 Си помислям, и моите съседи умеят да се устройват празници със силна музика и винаги не на време, мръсниците. Дочитам главата и лягам да спя, а само след 10 минути съседите усилват музиката до край, започва ходене насам на танци, искам ми се да ги убия. И тут си ме залива просто истеричен смях. Щом ви спрати мислите си, вие сте готови да напомните за себе си. Сетне се вслушах, свиреха върховна песен и им закрещах да пуснат по-силно. Нярна ми се мисъл.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 Опитай се да уловиш личното си усещане, когато. Всичко се нарежда и се ориентирай само от усещането. Лель, трябва да се научиш да се отнасяш спокойно към такива чудеса, да ги възприемаш в реда на нещата и да не забравяш назирателя си. Аз периодично му благодаря за помощта. Тамка, е една история. Значи така. Сухите факти.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 Мярва се фразата: Ако тук се е прибавило, значи някъде, не дай, Боже, ще се отнеме. И само две-три минути след това същата келнерка идва и със сълзи на очи ги моли да и кратко върнат парите. Тя сгрешила и два пъти им дала рестото. Наложило се да върнат парите. Но и до сега не можем да разберем какво всъщност се случи. Надзирателят, когато започнете да се занимавате с трансърфинг,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 Посмело си вземете правото на създател на своята реалност. Шести трансотношения Да помогнеш на близките си. Душата, какво четеш? Разумът, дневникът на един мъжманяк. Ужасно нещо. Искаш ли да ти почета? Часовникът удари полунощ. В къщата цари полумрак. Тежките завеси зловещо се поклащат от горещия летен вятър.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 А сега се прокрадвам към бельото ти. Бъркам в гардероба ти. Ето го, мига на успеха. Открих огромно, разкошно съкровище. Колко гъщички, чурапогащи, сутиени, бюстията. Отреперещите ми устни едва не излита тържествуващ вик. Изтребвам всичко от гардероба, натъпквам го в турба и го влача в кабинета си. Само там съм в безопасност.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 Натрупвам го на пода и започвам да го меря. Ура! Всичко ми става. Имаме почти еднакви размери. най сетни избирам мрежести чурапогащи, някакви връвчици, очевидно прешки, прозрачен сутиен и червени ръкавици до лакътя. Обличам всичко това и предпазливо, на четири крака, проползявам при теб, в госната. Ти спиш с плюшеното си мече. Какъв мерзавец!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 Мъчително се боря с желанието да те охапя по него. Но не, не мога. Ухапвам те. Скачаш от дивана и страшно крещиш. Аз също страшно креща. Като ме виждаш в какъв вид съм, продължаваш да крещиш и ме удряш с мечето, където ти попадне. Падаме на дивана и се борим, докато напълно изнемощели, не заспиваме. Душата и после? Разумът.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 Хозе и сън и на мен от време на време ми си иска да помогна, а после поглеждам отстрани, за какъв дявол си им нужни съветите ми? Всеки сам е виновен за това, което има. А понякога толкова ти си иска да помогнеш, чак те присвива коремът. Налага се да правиш намъци, в смисъл подхвърлиш им някаква книжка случайно или вмъкнеш шумна думичка. И каква полза? Накратко, неблагодарна работа е да помагаш, когато не те молят.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 Много рядко някой, който изслушва съветите и постъпва както сметне за добре, поема цялата отговорност. Още нещо, най-непоносимият тип, който раздава съвети, е, е любителят, начал се на всякакви премъдри книги и съветвали, съветва. Спасява света, спасява околните, защото единствено той знае как е правилно. Винаги ти се иска да си по-далеч от такъв. я по. Вълнам.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 Добро навидно място и тихичко се отдалечете. Който трябва, самичък ще си го вземе. Мъдрите вироглавци. Душата, хайде по-скоро, че ти по-нататък. Разумът, тази нощ ти определих среща в гардероба. Както се полага на джентълмен, дойдох пръв. Дълго се рових дрехите, преценявайки с какво бих могъл да те зарадвам. Най-сетне се напъхах в кожуха ти и зачаках. Биенето на часовника наруши зловещата тишина. Полунощ. Скоро дочух предпазливи стъпки. Ти се приближаваше бавно и се оглеждаше неспокойно. Напрегната до крайност, внимателно дръпна вратата на гардероба. Аз изправих внезапно и те обгърнах слапите си. Почувствала нещо голямо и космато, ти страшно закреща. Аз също страшно закрещах. Ние рухнахме в гардероба и започнахме да се блъскаме и въртим там, доколкото позволяваше теснотията. Не преставайки да крещиш, ти ме удреше където ти падне с една закачелка. Слава богу, кожухът смекчаваше ударите. Едва успях да изтръгна закачелката от ръцете ти. Тогава ти ми свали кожуха и започна да ме хапеш като тигрица. Какво стана по-нататък, вече не помня. Днес ти се върна от работа по-рано от обикновено. Тичаше стаите и ме викаше. най не се убеди, че ме няма, и започна да подскачаш и да си припяваш. Лала, лала! -ла. Но аз и бях вкъщи. Бях се притаял под кревата и чаках удобния момент. Когато ти приближи кревата, мълчашкун протегнах ръце и те сгръбчих за Ти страшно закреща.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 Омаца ни спяна и оваля в парушина, още дълго се търкаляхме по кревата, докато съвсем не останахме без сили. Душата, яко. Нека видим съня и после пак ще почетем. Вас, моята ситуация е такава. Не мога да намеря общ език с сина си, десет годишен, поточно намирам общ език, но той не ме слуша.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 Защото познава и кътъйте ви заби. Вие му четете морал, той се прави, че ви слуша и ви разбира, а си мисли. Ние често подценяваме децата. А толкова много можем да научим от тях. Вие дори не си представяте какъв извор на мъдрост са. Всяко задължение можете да превърнете в игра. И татенцето ще се присъедини, а няма да си въобразява, че е най-големият умник.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 Когато не ви молят, доставите да глупавите си дела на възрастен, когато ви молят да помогнете. Да поставите изкочилата верига на велосипеда съвсем не е по-маловажно, отколкото да гледате мача Реал Манчестър Юнайтед. Спомнете си какъв сте бил на 10 години. Някой възрастен разбирал ли е проблемите ви? Поправяте грешката, вникнете в проблемите на сина си. А мача се раздрънках. Бащи и деца. Гореща тема, винаги актуална. Пие си имам син. С него сме приятели, смее да се надявам. Еней, повярвайте ми, често имах чувството, че възрастните са страшно ограничени хора и съвсем не ми се искаше да изпълнявам нарежданията им. Хелк, а колко съжалявах, че истинските възрастни, с които ми се искаше да се с приятеля, срещаха си такива, бяха далечни познати на родителите ми и срещите с тях бяха редки и кратки. Еренеки, точно така. Затова пък до теб бяха такива, които ти казваха, че от теб нищо няма да излезе, че имаш. Две леви ръце, че това не е за теб и изобщо си крутувай, не се намесвай и слушай. Ние по-добре знаем, кое е полезно за теб. Елсичай, детството ми не беше толкова отдавна. Родителите ми ме караха да зубря, просто ужас. В резултат станах лентяй и непокист.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 Аз е изхвърлих от живота си всички приятелки, които ми се натрапваха. И колкото повече се тревожите, толкова повече поводи за тревога ще се появят. Трябва да престанете да се безпокоите. Как ли? Не зная. Прихвърлете вниманието си на нещо друго, заставате се със силата на волята си. Търсете! Престанете да досаждате на дъщеря си.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 Стреснах се и си порязах пръста. Обърнах се, опрях окървавения нож до гърлото си и страшно закръщах. Ти също страшно закреща. Когато се хвърлих към теб с ножа в ръка, ти припадна. Едва успях да те свестя. Като погледна лицето на окървавения травестит с перука и с нож в ръка, ти пак страшно закреща. Аз също страшно закрещях.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 И толкова им се искади в секс, че чак вижда звезди посред бял ден. Всички действащи лица са малко на 30. И не е ясно дали е любов или страст, и какво лошо има в последното, да се държат ли до край, за какво ли. или... Дей, бракът също е махало. А какво да се прави е него, вече е написано. Въпрос, а въпросът, уважаеми елсичой, не беше за брака. А за допустимостта на измяната, или по-просто казано, на извънбрачните връзки. С. всеки трябва да прави каквото иска. Искаш ли да преспиш с някого, моля? Само, че ако после се укоряваш, нищо хубаво няма да излезе. По трансърфърски казано, ако това е твоето махало, бракът, и ако ти е нужно, не го проваляй, а играй неговата игра, докато това ти е нужно. Тоест, ти да си изневерил,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 Ако не ви показа истинските ви желания и за вас е важно да поддържате иллюзията за стабилно семейство, поддържайте си я. Не искате да лицемерите, емамейки мъжа си, прекрасно, забравете за желанията си за секс и вероятна нова любов с други го. Всичко е много просто. Владимир, трудно е, дори практически невъзможно да устоиш на сексуалната енергия. Ако много ви турмози именно влечението, вероятно освен различни практики,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 Същото е като да «постъпвам лошо, но се преструвам, че мисля правилно». Надзирателят, точно така. Ето защо е необходимо да се приведат мислите и постъпките към общ знаменател, да налъжеш самия себе си. Ако постъпвате лошо, признайте честно пред себе си и не се измъчвайте от чувството за вина. А щом мислите лошо, позволете си да постъпвате по съответния начин и пак без да се измъчвате от огризения на съвеста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 Отпуснала се и съвсем престанала да се страхува. Напразно! Аз бях тук. Метнах отгоре си Чаршев като призрак, надянах на главата си тенджера и се притаих до вратата на банята. Когато ти излезе, аз угасих хлампата и коридорът потъна в мрак. Бавно тръгнах срещу теб. Ти страшно закреща. Аз също страшно закрещях в тенджерата. Ти стича спалнята. Колко си наивна! Нима мислиш, че там ще бъдеш в безопасност? Пипнешком тръгнах след теб, развявайки чершафа като саван. Ти скочи на кревата, грабна на столната лампа и всички сили ме халуса по тенджерата. Главата ми и тенджерата забучаха. Глухо изръмжах и зашарих с ръце, мъчейки се да те достигна. Ти виеше като ненормална и ме блъскаше с лампата по тенджерата най сетно успях да те хвана за краката и ние се повалихме на кревата. За! Съжаление тенджерата отлети от главата ми и моето инкогнито беше разкрито. Страхът ти премина в ярост и ти изпълни пълна програма върху мен. Успях да изпълзя от теб напълно изнемощел. Душата някой път непременно ще се облека като призрак и ще те изплаша. Разумът, ао, колко си страшна! Целият треперя е от страх. Нинджа, накратко, създадох си слайд като начало просто да целуна една девойка. Познати сме, понякога се срещаме, но дружбата ни няма развитие, няма нормални обстоятелства и ситуации, за това е така. Спокойно намалих важността, превъртах слайда поне по час за два дена, дори правех взривна вълна и сфера за засилване. Какво мога да кажа? Започнах в понеделник сутринта. Сряда, днес, тръгнаха гадни, кръгове на реалността. Какво, по дяволите, става? За да движа крака към целта, реши да поговоря с нея и да се оговорим да и кратко звънна, за да си определим среща. Събитията се развиха в нашата общност, едва я дочаках. Тя се втурна в помещението, почти падна, странно, тя е много спокойна и разсъдлива девойка, тича на някъде, нервна, зачервена, опитах се да спра, викове. Не мога и тъна реагирах на принципа, за добро е, всичко се развива както трябва. Сетне, след занятията, доближавам. Хайде да се срещнем, днес ще ти се обадя и ще определя времето и мястото, а тя, за чии ще ми се обаждаш? Майната ти, край, реших да сложа точка на общуването ни, от която и кратко страна да го погледнеш, не ми е нужно, махай се. Изобщо много рязко, имайки предвид, че последната ни среща мина по добре от всички.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 Негативизъм, който по всички канони ме отдалечи от изпълнението на слайда на непреодолимо разстояние. Жалко, по-добре да бяхме продължили да контактуваме както преди, може би събитията нямаше да се развият така. Сега ще помогне само чудо, ако тя самата започне да ми звъни, тъй като аз реших да приключа реалността, макар че въображението си ще продължа. Да въртя слайда от интерес. Какво ще кажете за действията ми, какво правех неправилно? Хапи, а какво искаш? Ако те хранят на сила с нещо, ти също ще поискаш да отблъснеш лъжицата, дори да си много гладен. Пусни вече ситуацията. Алвирес, опитай се просто да оставиш всичко както е. Джокер, оставете техниките на трансърфинга и погледнете ситуацията отстрани. Ами вие просто ловувате, вкарвате звяра в капана.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 Нинджа, не смятам, че това е лов, макар че всички отношения са своя города рода лов. И е капан за момичета. Аз, например, когато създавах слайда, знаех със сигурност, че момичето няма да възприеме поръчената целувка като нарушаване на нормите и кратко или на някакъв морал, ако свалените четат това, свилят от удоволствие и правилно, макар че, повтарям, въртя слайда само за да проверя действеността на метода. За това никакъв натиск. Според трансърфинга, обстоятелствата трябваше да се наредят така. Затова чаках, но нещо не е наред. Постоянно си спомням едно изречение от книгата. Главното е да не изпадате в униния и да възпроизвеждате слайда колкото ви стигат силите, дори всичко да отива по дяволите. Който колкото може да наунива, толкова и ще получи. Прилича на принципа на нинджицо.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 Но не е обяснено. Ени, ти не смяташ, а тя го е възприяла и ти си получил малък урок напомняне, че си създател изключително в своя слой на света. Защо са ти всички тези слайдове? По-добре се приближи до момичето и спонтанно и загадъчно оцелуни. И в недей, по-добре въртете слайдове как подарявате любов на девойките, без да очаквате нещо в отговор. Ако успеете,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 когато наистина искаш, а не като очакваш някаква лична изгода. Ежик, главното е да откриеш тази любов у себе си. Ако я имаш, всичко е просто, но ако ти не искаш любов, а отношения, по посложно е любовта като отношения, не любов. Любовта като състояние, това е истината. Нинджа, да бях продължил да подарявам любов, което сега правя два пъти повече, щеше да бъде другояче. Душата,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 които потенциално се мъчите да му натръпите чрез любовния си слайд? Не знам какви механизми действат тук, но най-вероятно душата на човека, когато са вмъкнали слайда, чувства това. И ако не и кратко хареса, той може да почувства неосъзнато отвръщение към вас. Това ли искате? Така че по-добре не рискувайте, а се въоръжете с принципите на фрейлинга най-доброто средство. Междоличностните отношения са случаят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 Порових килера и намерих каквото ми бе нужно. Това беше стар карнавален костюм на мечук, също като плюшините, но със смешна муцуна. Надянах костюма, скрих се в антрето, притаих се и зачаках. Ти всеки момент щеше да дойдеш. Моята плячка. Най-сетне на вратата се отвори и напрага се появи ти, както винаги, безгрижна и нищо неподозираща жертва. Изобщо не можеш да свикнеш. Че в къщите дебнат множество опасности. Без да му мисля много-много, скочих отгоре върху теб. Но за нещастие това не бе ти, а майка ти. Манка ти, закръщах аз от досада и изумление. Манка ти, още по-силно ще ми, като съзря пред себе си меча муцуна. В същия момент влезе ти. Вашата мамка. На своя ред закръща ти, като ни видя,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 Това е всичко. По-нататък следват обгорели страници. Душата, ех, жалко. Навярно маньякът е устроил поредното безобразие и е запалил нещо. Надявам се къщата да не е изгоряла, нали си имат пожарогасител. Сойо, през последната година и половина ми се наложи да преживея рекордно количество, меко казано, неприятни ситуации. С мъжа ми тък му се измъкнахме от сериозна икономическа криза и започнахме да получаваме приличен доход. И на него му дойде на ум да захване и друг бизнес. Маймо се беше завъртяла главата от успеха, което беше много обещаващо, но изят почти всички спечелени преди пари. Успоредно с това мъжът ми взе да откача. Той го нарече криза на средната възраст. Вече не ме обичаш. Скучно ми е, не ми стига смелост и тъна с всичките му. Хубавини, запознанства с прилични момичета.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 Напълно ми липсва логическо мислене и изобщо съм глупачка. Между другото, не споря, когато ме наричат така, защото удобно да бъда глупачка. Както във всеки частен бизнес, налагаше ми се да работим много. При това аз непрекъснато бях на огневата линия. От една страна, капризните и понякога не твърда умни клиенти с абсурдните си изисквания, от друга, мъжът ми, нищичко не можеш да обясниш, а от трета, работниците. Голяма работа.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 Разбира се, ние платихме на адвоката му, за да му дадат минималния срок. А мама е яхна Лазарев и почти всеки наш едночасов телефонен разговор съдържа много важна част. Нейните на тема за какви грехове Бог е наказал с такива деца, всички познати се радват на внуци и че нищо, дай, Боже, чужди хора ще погребат. Изцяло да пресека подобни разговори не мога, просто се мъча да филтрирам потока. При това мама съвсем не е глупава жена, но е голям и над. През това време изчетох всичко, което намери в мрежата и сметнах за интересно. Свиеш, Малко Лазарев, Невролингвистично програмиране, Симурон, Магия, Психология, Леви, Павленко Трансърфинг. Спасяването на давещите се, сами знаете. Просто не можех да повярвам, че всичко това се случва с един и същ човек. Разбрах много неща.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 Кошка, а ти опитал ли си да ги редуваш? Тряс, не покизам. Тряс, всичко да върви на майната си. Тряс, запушил си си ушита за стоновете на нещастните. Главата за, какво е правилно, за прическа, а не всички желаещи да натъпчат нещо в нея. Дръж главата си чиста, тогава нищо няма да има там. Сит и чувствата си ли да държа чисти? Да не си позволявам да се влюбвам или да мразя?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 Пак ли да се гоним с въженцата за скачане? Душата, например, на гасига си. Аз ще бъда гъските. Разумът, добре. Гасига си. Душата, гагага. Разумът, гладни ли сте? Душата, о, ес. Yes". Разумът, хайде, полетете. Душата, имаме си проблеми. Разумът, от какъв характера? Душата, хореографски, Гагага. Местните приятелчета, гадовете, не ни пускат в бърлугата. Разумът, а може ли въпросът някак да се уреди? Душата, не е. Те искат да си свалим гъщичките и да изтанцуваме танце на малките. Разумът, стига де. Всичките ти игри са извратени. Душата, извръщението е противоестествено поведение чиято същност може да се интерпретира като болезнено нарушение на насоката, чиято посока е извратена, тъй е изтълкувано е лъжливо и противъстествено, следователно се намира в противоречие с естеството, или с други думи, ненормално, отклоняващо се от нормата функциониране на определени, както и на определени функции, другоя че казано, патологично откачено, психически на изпълнение на естествените нужди по неестествен начин. Примери на извращения са Садизъм, мазухизъм, зоофилия, некрофилия, геронтофилия, педофилия. Разумът е стига толкова с душевноболна досаднице. Душата уча се от теб. Ти си досадник разумноболен. Аз чай, малко се съмнявах дали да напиша следващите редове. Реших все пак да ги напиша. От кога съм с трансърфинга? Според обективните ми усещания,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 и плъзгането по пространството на варианти. Взех си всички изпити от сесията отлично, макар че научих особено. Това може би е нормално. Имах едно голямо желание да отида наслед дипломна квалификация в Вишпелком. Въпреки, че всички казваха, че без космата ръка няма да ме вземат там, аз се оказах списъка. Завеждащият катедрата каза, че това е единичен случай,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 аз не го забелязвам. Навярно, щом не се изпълнява, значи не ми мисийско особено или не е мое. Разбира се, има още много да уча за трансърфинга, но все пак началото не е лошо. За три месеца осезателни резултати. Сега ми остава да се настроя, че обучението ми ще се развива в геометрична прогресия. Да, за енергетиката, но успявам да стана вегетарианец.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 Мисля, че все пак са еднакви. Въпросът е до каква степен можеш да станеш егоист. Какво трябва да бъде идеалното отношение към хората? Едно. Не ми пука, това са ваши проблеми, може и с други думи, или две. Непременно ще ви помогна, щом свърше работата си, или три, четири. Андрей, съвсем различни са, перпендикулярни. Както и ти посочи, егоистът е...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 Умерено-егоистичната стратегия често е полезна, крайно-егоистичната — не. Аз чай, за сега не мога да мина без. Телевизия Не че гледам, но когато си идваш вкъщи и сядаш да ядеш, просто включваш телевизора за фон. Понякога ставащото от ме увлича. Но вчера разлепих навсякъде от дома стикери, разноцветни листчета, за да осъзная сънищата си. Трябва да си напомням по 10 пъти на ден.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 Известни са ви правилата на играта, следователно от пешка сте се превърнали в онзи, който хвърля за Отсега От сега нататък, каквото и да става. Душата, аз съм кралица на своя свят. Разумът, и всичко се развива както трябва. Промените в живота. Разумът, омръзна ми непрекъснатото ти бърборене, омръзна ми пространството на варианти. Край.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 Бих искал да чуя как е повлиял трансърфингът върху вашия живот. По-добре с примери. Сарина не е да се оцени практическото значение на трансърфинга. Светът ми помага. Примерите са много. Александър всичко става от само себе си. Понякога това дори ме плаши. Представи си, имаш проблем, който не можеш да решиш половин година, а после той се решава от само себе си.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 Такъв шум, че си като в центъра на събитията, за и дума не можеше да става, чувствам как пояснявам. Не, мисля си, така няма да стане, ще изпробвам навиците си, започнах да наблюдавам как реагирам на ситуацията, превърнах се страничен наблюдател. Спомних си филма «Италианци в Русия», представих си, че героите на филма са горе. Ядът. Ми се превърнах и хикане, дори не забелягах как съм заспала. Макар, че те волювали цялата нощ според разказите на очевиците, аз се дивях, че нищо не съм чула, въпреки, че имам лексън. Така заспивах почти през цялата седмица. А отначало се ядосвах и дълго не можех да заспя. Мидидо, фокусирах се върху доброто. Май твърде силно се фокусирах, за това ми се случи странна история. Накратко, няма много да приказвам, а ще ви цитирам записките си, които направих онзи ден.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 Всеки изпълнява своята функция. А що ме тъй, дошло е времето разумът да си спомни, че той отговаря за душата. Нужно е тя да бъде пазена и обгрижвана, а не да й кратко се запушва устата и да се заключва в килера. Той май си спомнил, щом позволява на тялото да пише тези редове. Та пише вс'яс така и всичко наоколо ми пееше и сиеше. В. Душата ми беше празник. И точно в този момент звънна телефонът, съобщиха ми, че мога да спечеля куп награди. Аз съм недовърчив човек, но заради празника в душата си се подведох. Накратко, ето продължението на записките ми. Току-що ми изпързаляха с 240 кинта. Много лесно. Стана ето тъй, телефонът звъни. Мъжки глас. Поздрави, представи се Олег Николаевич Левченко. Менеджер на отдел «Реклама». Очудих се, какво става. А той ми казва, «Вие сте един от десетимата избрани от милиони половина абонати, мисли си, работата ма е сериозна, той не спира, изброява наградите, а Сет не казва, че трябва да си купя карта на Юмас за 240 кинта, най-добре две или три». «Господи, благодаря ти!» «Няма нужда действително да се отпускам». Трябва малко да преосмисля възторга си от новите теории. А като цяло всичко е отлично. Небето пак е синьо, облаците са прелесни. Винаги, когато поискам да направя подарък на иручка, ми попречват обстоятелствата. Може би не до там искрено искам да зарадвам любимата си? Навярно не бива веднага да натиквам разума в Миша дупка, защото може да направя куп грешки. Една вече направих.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 Но сме заключени в кълъфа на предопределеността да се борим, да работим и да чакаме. Животът започва, после някак много бързо отлита и стига до края. Желанията не се изпълняват, мечтите не се сбъдват, обещаното щастие непрекъснато се мържелее някъде в иллюзорното бъдеще. Не сте ли изморени да догонвате залязващото слънце? Трансърфингът нищо не ви обещава. Използвайки техниките му, Сами ще разкъсате паяжината на фалшивите ограничения. Това ще ви позволи да получите истинското щастие. Тук и сега. Моето откритие. Душата, наскоро направих удивително откритие, толкова потрясаващо, че ме потресе до дъното ми. А разумът, казваш, до дъното ти. И какво е това откритие? Душата, представиш ли си, на туалетната си котия открих надпис –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 По-добре ме дръжте и махнете всички пробождащи и режещи предмети, както и полилеи, вази и гипсови статуи, или не отговарям за себе си. Разумът, оставям ви за малко. Само тихичко, спокойно. Душичко, миличка. А. -а. Ка. Баща ми прочете книгите на Тихоплав, там видяла реклама на книгата за Трансърфинга, сетня купил, прочел я и ми я даде. Аз запогълнах цялата и край.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 И енергията ми се увеличи, и интереси ми се появиха. Дрлексен, аз също неотдавна открих този форум. Историята ми с книгата е подобна, само че майка ми четеше тихо плъв и между другото купила и книгите за трансърфинга. Штом ги видях, разбрах, че са за мен. След като ги прочетох, сякаш се възрудих и вече започвам да градя бъдещето си. Сарина, в работата влязох в съседния кабинет и заварих две жени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 Днес беше интересно, искам да разкажа. Стана така. Непременно трябваше да си извадя документ за квартирата, но толкова не ми си искаше да ходя там, такива опашки има, обеждавах се, но без полза и казах на назирателя, «Добре де, имам още време, а когато трябва, ми дай знак, седи си и си чета нашия форум». Погледнах часовника.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 Откакто се помня, се занимавам с трансърфинг, само че на осъзнато, а известно време полуосъзнато. Но и полуосъзнатостта повдигна въпроси – какво не правя както трябва, защо не се получава в пъленобем онова, което искам, от тук и депресии, нечести, но все пак. Неотдавна обаче, февруари 2005 г. година, в живота ми навлезе осъзнатият трансърфинг. Сега просто се наслаждавам на живота. Прекрасно е да се живее и да осъзнаваш, че ти си творец на своя живот, а не муха в буркан», както казва една моя позната. Селавът, интересно, отдавна го беше написала, а сега как стоят нещата в живота ти? Джът, нещата са не просто значително подобри, а дори я не знам кой термин ще е по-правилен. Устойчива, вътрешна, спокойна увереност, че всичко става така, както е необходимо, и то в най-добрия...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 Отдавна щяхме да имаме всичко, което поискаме. И така, хора, тренирайте неуморно и вярвайте в успеха. Трансърфингът е реален. Тенсофер, а какво е откритието ти? Еми, че трансърфингът работи. Всъщи, ама вие нима все още се съмнявате, че трансърфингът работи? Тогава идваме при вас. Юнати, това наистина е откритие. Можеш милион пъти да втълпяваш нещо на някого. Да му тикаш нос в отворената врата, но той няма да забележи, може би защото в неговия свят тя изглежда другояче или кой знае защо. А сетне внезапно самичека вижда и това наистина е отворена врата, просто в неговата вселена. Сева, съмнявам се, ами ако изведнъж се получи. Лотъс, късно е да се съмняваш. Той вече е дошъл и активно работи. Джът, за мен на времето бяха открития три факта. Едно, колкото е по-просто, толкова е по-бързо и по-правилно. Две, намаляваш важността, получаваш именно резултата, който ти е нужен. Три, хуморът, шегите и смехът са залог за провалянето на махалата и другите гадости. Надзирателят, само избрани единици постигат действителни успехи в бизнеса, науката, изкуството, спорта и други сфери. Всички са свикнали с това и никому не идва на ум, че не е нормално.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 Ще го понесеш ли? Разумът, добре де, давай. Улга, кой знае защо, всичко или почти всичко, което се отнася до умението да се гледа другояче на света, се причислява към опасното знание. Точно така, не сипахайте носа. Защото после така ще ви халуса, отгоре на всичко се свързва с греха и плащането. Отродана, получавайки сила, пари, власт, мъдрост... Ти продаваш душата си на дявола, на махалата и тъна. Или ти дава знание, но то не е пълно и, общо взето, опасно. Ако се научиш да си доставяш пари от нищото, все едно ще платиш за това с живота си и тъна. Просто не го осъзнаваш, не. В книгите на Зеланд няма нищо подобно. Но трябва да призная, че ако не самият трансърфинг,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 което правех с лекота. Не го ценяха, не си вложила труд, значи е лошо. А пък аз и рисувах добре и тъна, но всичко това е повърхностно, истинското нещо е трудът. Ще добавя, че се подразбираше, трудът и радостта са несъвместими. Ако ти предлагат твърде голямо заплащане, не е, защото са те оценили. Търси някакви измама, а най-добре веднага се откажи.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 Не си би усилията да проверяваш. Ако съществуваше такъв начин, всички щяха да живеят така. Тази мисъл ме споходи днес, когато изнамерих начин как да се сдобия с пари пред празниците, без да влагам труд, а като използвам единствено съобразителността си. Наложи ми се да се принудя да го изпробвам. Ехо от миналото. Изводът. Всичко ценно, добро, истинско и тъна се постига с труд, спот на челото, Състрадание, болка, сцената на живота, душата или здравето ти. Ето защо, живо интересувайки се от практиките и знанията от рода на трансърфинга, изпитвах смътна тревога, че това не може да бъде истинско, защото е толкова лесно. Ето е спирачката, която ми пречи да започна по-добър живот. Спирачка, когато опитвам да го приложа. Съмнение и тъна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 Ще се помъча да спестявам, не би трябвало да ми отнеме повече от година, по-скоро по-малко, за отваряне на салон с новата ми идея. Тя е толкова добра, че имам желание да патентовам, да сложа ръка върху тази златна жила. Ще се принудя. И ще се опитам да работя с блокажа си. Ще го открия в подсъзнанието си, ще го осветя и ще го отработя. Вече година нищо не се получава. Останалото е нормално.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 отколкото да реагираш радостно на неприятностите. Люлик, смятам, че да реагираш радостно на неприятностите е все едно да изиграеш добре ролята си в театъра, а неприятностите да натикаш дълбоко навътре. Не става дума за просветлените, на които им е все едно. А да не вземаш участие в неприятностите, да бъдеш страничен наблюдател и да изгребваш авгиеви обори, запазвайки равновесие, това е виш пилотаж. Душата,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 че победителят ще получи чувал стор. Стиснали си ръцете и бамбукът тръгнал да изпълни мисията си. Стигнал нощния клуб, разкошен, целият си е от светлини, а на входа му, яки мумци, морските ралежи, строги костюми. Какво искаш, бамбук? го питат. Аз съм готиният бамбук и тук аз задавам въпросите. Отговаря той. Облещи ли се те срещу него и му казват? Нашето заведение се посещава само от избрани морски продукти. А за такива дрипловци като теб, имаме свободно място за миечна чини. Изчезвай от тук. Опитал се бамбука да се изежи, но го хванали подмишниците и го хвърлили в кофата за буклук. Какво да прави, отърсил се нашият мумък и си тръгнал. Но не бил толкова прост, че веднага да се предаде. Взел пари назаем. Намерил Смокинг под найем и поръчал лимузина в бюрото за услуги. Спряла лимузината пред нощния клуб, слязал бамбукът от нея, елегантен, с пуръв уста, пъхнал 10 кинта на портиера, без да го погледне, а на охранителите, по сто, и с небрежна походка влязъл вътре. А там цял аквариум. На сцената танцуват сепии, между масите снуват сервикерки с кариди, на подиума дефилират баракуди, показват модни люспи, от тавана висят медузи полилии. Публиката е пъстра. подпинали ръци флиртуват със сардинки, сафриди танцуват с попчета, надути костури умно разговарят за нещо си, писи си спъкнали очи клюкарстват, изобщо взема я кваланки. Сегмуркай. Бамбукът се огледал непринудено и отишъл на бара, където самотно седяла потрясаваща се с тясна червена рокля. Какъв късмет? Той седнал до нея, Суверен тон си поръча Луиски след, запалил нова пора и едва след това провлачено и непринудено и кратко казал: Ще ми позволите ли да ви почеркя с нещо? селетка лениво прехвърлила опашката си преседалката и снисходително процедила презъби. Позволявам ви. Барман, коктейл за дамата. Небрежно подхвърлил бамбукът. Сетне настанало неловко мълчание. Той с всички сили се мъчал да изглежда безгрижен, но май не му се получавало и затова непрекъснато посягал към чашата. Селедка въжноважно смучила коктейла си и скоро очите й кратко се премрежили. Бамбукът решил да бъде оригинален и влажно я е погледнал. Такива очи имат само добре осолените и апетитни селедки в току-що отпечатана бачунка. За кого ме вземате? Възмутено вирнала глава селедка. Извинете, зафъфлил бамбукът. Исках да кажа, че очите ви запалиха огън в моя ствол, е... Тоест сърцето ми, селедка още известно време се цупала, но сет неблагосклонно позволила да й кратко поднеса огънче. А какво ще правите вечерта, още веднъж оригинално попитал бамбукът. За сега само отговарям на въпросите ви, пуснала Дим селедка и порочно пресвила очи. А какво ще кажете да потанцуваме, попитал вече доста ободреният бамбук. След минута се носили в тълпата от люспасти, ръкообразни и безгръбначни. Селетка махала опашка и сексапилно гънала снага, а бамбукът се извивал и трупал по пода. Но скоро всеобщата веселба била прекъсната от появата на шкембелия рак, заобиколен от попчета телохранители. Публиката мигом се усмирила и подмазвачески се разквакала. Личало си, че тук го почитат като бос. Ракът явно не бил в настроение, с мрачен взор огледал помещението и се заклатил към селетка. А, ето те къде си, мъниче, Избълбукал той я хванал с едната си щипка за опашката. Ей, ти, еси убирай щипките. Сколкото се може потвърд глас, извикал бамбукът. Кой е пък този палечо? Ракът пуснал селетка и с отворени щипки се насочил към нахалния наглец. Бамбукът веднага се спихнал, работя тук допълнително, по съвместителство, с изплашен гласец запълтечил той. Къш креснал ракът.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 — Ще ме придружиш на обед са кулите. — Да, мили, отвърнала тя. — А не е ли опасно? Не се страхувай, те и без теб ще имат достатъчно храна. Закискал се ракът и се заклатил към изхода. Щом опасността минала, бамбукът отново се превърнал в яко момче и седнал при селетка. Ама как го наредих, а? Тя извърнала очи нагоре и равнодушно схъмкала. Искаш ли да отплуваме в някой ресторант? Предложил бамбукът. Тук стана твърде шумно. Добре, Мачо, съгласила се селетка сред кратко размишление. Само, че в най-добрия, японския, а Мачо Кучка, помислил си той, съвсем ще ме разори. Но какво да се направи? Щом ще празнуваме, да празнуваме. В ресторанта бамбукът съвсем добил кураж. Много пил, станал слувохотлив, хвалял се и отвратително пил караоке. И на селетка се ето подействало, тя най-сетне се отпуснала, омекнала и непрекъснато глупаво хихикала на плоските шигички на бамбука. А той се чувствал като светски лъв и бил почти уверен, че рибата вече е влязла в неговата изкусно поставена мрежа. Отиваме на хотел. В ней хубавия, разпалено изрекал бамбукът. Пияната селедка се кискала, сякаш била снавита пружина.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 И хората били други, сякаш ги били сменили. И селедка се дянала някъде. Къде ли е неговата рибка? Внезапно до ухото му прозвучал грубия вик на метрадотела: Ей, готвачо, къде се бавиш? Клиентът отдавна чака поръчката си. Бамбукът почувствал как невидима сила го грабнала и го понесла към кухнята. Не разбирам какво става. Успял само да извика и се оказал на дъската зарязане.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 Гощаваха ме с възхитителна маринована селедка с гарнитура от млад бамбук. Разумът — тъжна история. Жал ми е за тях. Толкова хубаво започна всичко. Душата, а мати не се разстройвай, това е само приказка. Реалното щастие е в нашите ръце. Та на Лиси имаме трансърфинг. Лисица, аз съм още наопитан трансърфър, но приятно му очуди следното. Бум.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 Но ако искаш да имаш приятели, нека приятелите ти да те превъзхождат. И след това ми кажете, че трансърфингът е ново изобретение. Аз, Джой, как може да се разбере, че Льоша пише дипломна работа? Много просто. Първо, цялата къща е затрупана равномерно с изрезки на карти, с всякакви хартийки, буклук, технически описания и отдавна забравени и сега изкопани лекции. Плътността на буклука е такава, че колкото и да мърсиш, по-лошо няма да стане. Второ, цял ден гърми музика, предимно немски тежък рок с малки изключения на лека попмузика, панк-рок и песнички от емолтфилми. Съседите са наясно. На този фон самият Лёша тича на съмнатам. Потича, поседи, полежи, сетне се в турне към компютъра, напише десети нареда и изтрие 15 и всичко започва начало.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 Макар, че изобщо не умее. Пък и това не е толкова важно. Навярно, все пак ще се наложи да напише тази скапана дипломна работа. Еми, Дидут, Есичой, за чий ти е нужна тази дипломна работа? Според мен ти трябва да пишеш книги. Есичой, моят често променящ се възглед за устройството на света, последната версия от начало а създадох небето и земята. Фу, не, не е това, то беше преди. Ето, човекът е могъщо създание, но в миналото не е бил особено образован. Веднъж прелетили някакви чешити, да речем, звездно гестапо, по край нашата планета и видели, че по земята тичат и лекят отлични батерийки. С много голям запас от енергия и възможности. И си помислили, защо им е толкова? Трябва да ги споделят с нас. И натресли на цялото човечество махалата които събирали енергията и има изпращали. И полетели нататък. А хората, които преди можели да променят реалността само като пожелаят, изчезнали или с времето забравили как се прави това и станали обикновени. Добре ли е това или лошо? Дявол знае, от една страна, разбира се, е лошо. Но друга, ако сега хората биха могли да правят всичко, ще направят на напух и прах този свят. А онези,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 като лекувам някого, уж правя добро, после се държа за черния дроп. Медитацията е прекрасно нещо, но ставаш зависим, като наркоман. Магията, там не си в бялото, ще навлезеш в черното, границата практически е невидима. Та така, неочаквано ми попадна трансърфингът и стигнах до следния извод.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 Вас, след две годишна раздяла жена ми се съгласи да се помирим, работи с трансърфинга. Е, сетей, какво на жена си? Вас, всичко стана. От само себе си, честно казано, не го очаквах. Аз, чай, почти всички начални чудеса на трансърфинга се случват заради намаляването на важността след прочитането на книгата. Вас, спомних си какво казах. Че за мен не е важно кой от нас е прав.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 това продължи, докато не влязох в къщи. Май около 40 минути бях в такова състояние и визуализирах слайда, макар да не се получаваше много добре. Еренки, истинска транзакция. Станало е от само себе. Си. А че не се е получило много добре, когато си визуализирал слайда? Небеда. Въпрос на практика. Хелк, представям ви своите наблюдения.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 Забележимо за частилото, събуждане наява и ми добавя сила. А там, където ми се иска, ала не се получава, моят свят се грижи за мен. Утешението е слабичко, но не се чувствам огорчен, не ме обхваща безнадежност. Пайлът, не зная за вас, ама на мен ми харесва да наблюдавам как работи това. И то ежедневно и много точно. Пример Измина месец, откакто изпълних определена работа,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 Избирам автобус, точно сега чета четвъртата книга и автобусът ми подхожда. Впрочем, два, трябва да се прекача. Излязох от къщи порано, за да успея във фирмата до обед. Там обичат да си похапват и могат да го правят два часа. Първият автобус дойде с малко закъснение. Знам кога тръгва от последната спирка и обикновено след пет минути на моята, но изобщо не се развълнувах. Седях си на пейката и си четях книгата. Когато слезох, за да се прекача на следващия,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 Впрочем, всички имаха намерение да се разотидат и написването на чек в тази празнична атмосфера не влизаше в плановете им. Счетоводителката ходеше от кабинет на кабинет, поръчителят нещо ми говореше, че проверяват банковата сметка, и тъна отново освободих ситуацията и пак не ми покъше дали ще получа чека точно днес. Във всички случаи процесът на изписването му започна. Впрочем, той беше само за един ден работа, наистина по добра тарифа. Но все едно значението му в живота ми е чисто символично.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 Макар, че утре ще отида на лекар, но знам, че ще и кратко изпишат точно този сироп. Тя отначало не беше съгласна, обаче сет не каза да. Излизам от аптеката, автобусът идва веднага. Вкъщи жена ми е доволна, че съм купил лекарството и кратко днес и ме нахранва скусен обед. Разбирате ли колко е важно просто да наблюдавате течението на вариантите и да правите най-простите стъпки? Лотас.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 което ме улавя именно със своята внезапност и, съгласете се, несправедливост. Миналата нощ не можах да заспя. Мисля си за този проблем и щом започна да го преживявам, силите ми внезапно отслабват и се разплаквам. Повтарям си, че моят свят се грижи за мен и ми става поспокойно и добре, но проблемът ни изчезва. Бихте ли ми подсказали какво да направя? Фидалният вариант ми се иска или да получа пари за тази работа. Няма да съм излишни, сега уча език или изобщо да не я върша. Който се облажва от този проект, нека той го изпълнява. Въобще съм в задъне на улица. Сяка живея комфортно, но подобни ситуации ме изкарват извън релси и то за дълго. Тамка, през последните минути ситуацията малко се промени. Обадих се в една компания, където недолюбват нашето издание и шефани, и те любезно се съгласиха да ми спратят всичко,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 Лотас, и все пак не преставам да се очудвам. Днес отидох на работа на Стинала, а вечерта имам час по шофиране. Нямам никакви сили да отида. Но ако позвъня на инструктора, че не мога да отида, ще изгубя пари, оговорката е за урока да се плаща предварително. Опитах се, доколкото мога, да въртя. Слайд, че часът се отменя. Току-що инструкторът се обади и ми каза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 Слайдовете са измислени за съмняващите се. Тамка, това работи и още как. Имах мечта да посрещна новата година в Париж. Колко пъти се канех, безброй. Все едно как, само да е в Париж. Важността беше на най-високо ниво, дори през последните месеци от само себе си ми се получи слайд върви из Париж. Имам чувството, че вече съм там. Приказно. И вчера научих,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 Средя се, вие сте някак загадъчни. Всичко ни е добре, казвате, а какво именно, няма да ви кажем. Кеби си би, веря изобщо не сме загадъчни просто не мога да го обясни с думи, емоциите все още са твърде силни. Лотъс А Аз просто не виждам смисъл да разказваме сапунен сериал. Надявам се, че ще повярвате на думата ми, че принципът за координиране на намерението работи. Грейс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 Собственикът на тази кола вземе, че ме охажва. Мисълта се мярна и изчезна. Вървя си по-нататък. Когато се изравни с колата, вратата се отваря, показва се съвсем квадратна емурда и ми вика, красавице. Колата те чака, едва успях да избягам. Лотъс, тък му се канех да пише на Томка, внимавайте какво си пожелавате, желанията имат свойството да се сбъдват. Багира. Всичките ни желания се изпълняват, зависи от срока. Лотъс, да, и все пак той работи. Купуването на карта за почивка се проточи, отначало не може да реша Израел или Египет. После все нямах време да стигна до туристическата агенция. И през цялото време всички мои познати и дори родителите ми сякаш на ми повтаряха, защо се бавиш? После няма да можеш да купиш.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 За близо от две години живот с трансърфинга се научих да анализирам ситуацията. Винаги само създаваш. И добрата, и лошата. Твоят свят зависи единствено от теб. Това е кофти, защото негативните мисли все още са доста, но когато си спомниш, че ти управлява съдбата си и започнеш съзнателно да моделираш ситуацията, се случват чудеса и то приятни. Соколовски,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 Представете си, че сте се събудили в съня си. Всичко наоколо е сън. Всички хора, включително и вие, сънуващите. Само, че сега вниманието ви е извън съня. Наблюдавате ставащото наоколо и себе си отстрани. Сънят повече няма власт над вас. От този миг сте се здобили със способността да управлявате реалността. Отървали сте се от иллюзията на отражението.